Prvej línii, prvej línii. Tak príjemný dobrý večer. Mám v tejto chvíli praje z relácie v Prevenínii, Boris Koroní. Dnes tu máme vážení poslucháči opäť vzácneho hostia, ktorého ale ešte predtým, ako predstavím, samozrejme mne je jasné, že mnohí z vás ste už zavítali na náš program a viete, kto tu dnes bude, ale tí, ktorí nie, tak vás ešte chvíľu budem naťahovať a predtým, ako vám tohto človeka predstavím, tak mi dovolte na úvod takú trošku dlhšiu správu, ktorá ale naznačí aj tému tej našej dnešnej relácie, aj keď nie len, ale aj dnes takou veľmi horúcou aktualitou alebo novinkou, ktorá sa objavila na mediálnom svete, je to, že Grécko dnes požiadalo o formálnu, alebo teda podalo formálnu žiadosť o nový záchranný úver z Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorý poznáme pod skratkou EMS. No a žiadosťou sa teraz, žiadosťou Grécka sa teraz majú zaoberať ministri financí Eurozóny. Grécko predložilo žiadosť o podporný program, čo je vlastne prvý krok k tomu, aby mohlo získať nový úver novú pôžičku. Ďalším je detálny plán hospodárskych reforiem a ten musí Ateny poslať najneskôr zajtra, ak chcú získať novú finančnú pomoc a vyhnúť sa bankrotu a odchodu z eurozóny. Takto konštatuje ten aktuálny vývoj v Grécku portál agentúry TASR teraz SK. No ale bulvárnejší ladený portál ČAS SK, ten samozrejme pritvrdila v jednom zo svojich článkov, konštatuje, že v Bruseli to momentálne vrie, a že si európsky lídry podali Ciprasa, teda gréckého e, premiéra. E, Grécko vraj pritom dostalo mimoriadne tvrdé ultimátum, na základe ktorého majú teraz zatejni len 5 dní na to, aby prijali podmienky finančnej pomoci. V opačnom prípade čaká Grécko odchod z eurozóny. Už teraz naozaj, naozaj. No a po 5 mesiacoch drámy, konštatuje tento portál, falošných iskričiek nádeje a nepríjemných prekvapení sú európsky lídri nakoniec pripravení ukázať gréckemu premiérovi východ z eurozóny. Takto to konštatuje agentúra Bloomberg. Za dverami budovy v centre bruselskej politickej štvrte si vraj lídry eurozóny neskôr gréckeho premiéra poriadne podali a vytkli mu, že destabilizuje menovú úniu a nakoniec mu nemecká kancelárka Angela Merkelová predložila oficiálne ultimátum, že do konca týždňa musí položiť na stôl komplexný návrh reforiem. No a počas týchto napetých a chvíľami emotívnych rokovaní kolegovia z Eurozóny povedali Ciprasovi, že nedokázalo oceniť obrovské úsilie, ktoré vynaložili voliči a daňoví poplatníci v Menovej únii, aby pomohli ľuďom v Grécku a obvinili ho z eskalácie napätia v celom regióne. Ako povedala litovská prezidentka, Grécka party na účet dostatných sa končí teraz už naozaj. A a lídri Evrozóny si vraj ďalej nekladli servitky pred ústa a teda nešetrili ďalej kritikov na Ciprasa za jeho prístup k rokovaniam, za to, že vypísal referendum, že im tým mimoriadne skomplikoval situáciu. Holandský premiér Mark Rutte vyhlásil, že sa musí stať zázrak, aby sa Grécko udržalo v Evrozóne a jeho malcký kolega dokonca uviedol, že Cypras si svojim správaním vybudoval obrovskú nedôveru partnerov v bloku, takže mu takto nejak nakladali všetci zo všetkých strán. No a nemecký minister Wolfgang Šojble na samite požadoval, aby Európska centrálna banka a Európska komisia vypracovali detajlné plány, ako ochrániť eurozónu pred dôsledkami prípadného Grexitu, čo teda agentúry hodnotia tak, že sa konečne otvorila, otvorilo dlhodobé tabu na podobné diskusie. A teda Šojble povedal, že už máme aj detálne pripravený scenár prípadného Grexitu. Toľko teda, vážení poslucháči, k aktuálnymi informáciami, ktoré dnes medialno, sú dnes mediálnou témou číslo 1, ktorá, je to také zvláštne, ale ako nám tu vyskočilo to Grécko, tak to zatienilo aj také témy ako imigranti alebo Ukrajina. A propos Ukrajina, ešte donedávna išlo o tému číslo 1 a chvíľa mi to naozaj vyzeralo tak, že tento problém výrazne ohrozuje Európu, potom zrazu vyskočili imigranti, boli väčším problémom ako Ukrajina v prípade ohrozenia Európy, no a teraz počúvame najnovšie, že úplne najväčším ohrozením Európy nie je ani Ukrajina, ani imigranti, ale že Grécko, toto je veľký problém. No, tak celé to vlastne, keď dáte tak dokopy, tak to vyzerá, že tá Európa má teraz zo všetkých strán same problémy, proste Grécii, Ukrajina, do toho tých migrantí, proste kde, kdekoľvek sa pozriete, zo všetkých strán, problémy na problémy, obrovské problémy. A takže kde sa to všetko začalo, kto za tento stav môže, čo sa to tu vlastne v tejto Európe momentálne deje. Tak ja by som vlastne dnes chcel tak na tieto otázky hľadať odpovede a som teda veľmi rád a naozaj ma to úprimne teší, že som osobne prišiel Človek, ktorý už pre poslucháčov Slobodného vyslelača nie je až takou neznámou, lebo už tu viackrát bol, do, nedávno dokonca tiež osobne. No a tým človekom je pán Eduard Chmelár, historik, politický a mediálny analytik a takisto aj vysokoškolský učiteľ. Mnohí ho iste poznáte. Pán Chmelár, príjemný dobrý podvečer vám prajem. Dobrý večer. Budem veľmi ráda, ak teda tá diskusia nebude len nás dvoch o týchto rôznych vážnych témach, ktoré dnes naozaj služujú Európu, ale keď sa do tejto našej debaty zapojíte, vážení poslucháči, aj vy. Ja už nechám teda na vašom zvážení, či využijete telefonickú linku, číslo poznáte, ale pre istotu, pre tých, ktorí možno našli naše rádio neskôr, tak 048 381 0101 mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk takisto Facebook máte k dispozícii a našu internetovú stránku z mojej, stránku, z mojej strany v tejto chvíli tieto technické informácie, to je, to je všetko. No a teraz tak poďme do tej debaty, lebo však čas času veľa nemáme. Dali ste mi tak, že hodinu a pol, až možno dve. Dobre, tak uvidíme, že ako s tým naložíme. Pán Chmuelár, tak ide, ja, som, ja som takto, že toto musím povedať poslucháčom, my sme mali už niekoľko tých, tých takých uh, termínov, že hádam by ste prišli, potom vždy do toho niečo prišlo. Pôvodne sme mali riešiť imigrantov, ale my teraz žijeme naozaj také turbulentné časy, že vždy nejaká nová téma vyskočí a je je oveľa vážnejšia ako tá pôvodná. Ale my sa im nemusíme vyhnúť, lebo vy ste, ste. Po, vy ste na začiatku celkom správne naznačili alebo pomenovali problém, len aby ja som v ňom ešte pokračoval. Vy ste povedali, že zo všetky že je Ukrajina sú tu imigranti, je tu Grécko, ja by som povedal, je tu ešte islamský štát a je, je tu ešte dohoda TTIP, teda no. Európa... Je v smrteľnom ohrozemí. A prečoť, ale naozaj... keď četky otvoríme, tak to tie dve hodiny vám budú málo. No, no iste, <laughs> ale, ale nemusíme o všetky hovoriť podrobne, len som chcel, aby si poslucháč urobil plastický obraz toho, že my sa nachádzame naozaj v jednom obrovskom, Prepačte, za výraz, prúsery. A nemôže sa to riešiť oddelenie, toto je mm -hmm. proste súbor vecí, ktoré stoja pred Európou a jej identitou. Ako to zvládneme, od toho sa bude odviať mnoho iných vecí, lebo myslieť si, že sme tu na nejakom izolovanom slovenskom ostrovčeku, môže byť smrteľný omyl. Proste naša starosť o Európu je v tomto prípade naša existenčná starosť o našu vlastnú identitu, o to, čím chceme byť vo svete, o to, či budeme iba e slepým črevom Ázie, alebo protektorátom Spojených štátov, alebo z tej Európy urobíme naozaj suverénnu silu, ktorá m, m, bude ťažiť z tých na, z najlepších tradícií, z čoho vlastne vyrástla. A toto všetko je dnes ohrozené práve preto, že Európa nesleduje svoje záujmy a že skôr posluhuje záujmom iných. No to som sa chcel spýtať, že teda, keď tu máme tento veľký prúser, ako hovoríte, že ten nám tu tak vznikol nejakou zhodou náhod, proste sa to tak všetko nešťastne dalo dokopy. Alebo, mnohí naši poslucháči to tak vnímajú, že to je zámer. Že je zámer proste tú Európu akoby likvidovať, naši mnohí poslucháči vidia ten zámer niekde, hlavne teda za oceánom, že je veľký záujem momentálne akoby Európu zraziť na kolená. Tak toto mi povedzte, že môže byť na tom niečo pravdy, že by to mohol byť zámer, keď je toho zrazu tak veľa zo všetkých strán, alebo je to proste len zhoda náhod, že sa to, to všetko momentálne nakopilo? Takto, viete, dobre, že nie som priateľom konšpirácie a nebudem ani tie poslucháčke podporovať. Ale fakt je jeden. Uh, napriek tomu, čo oficiálne hovorí establishment, politicky silná Európa nikdy nebola v záujme ani Spojených štátov, ale ani Ruska. Toto si treba uvedomiť, lebo tu máme dva extrémy. Jedni sú ľudia, ktorí blúznia o nejakej euroamerickej civilizácii a neuvedomujú si, že akýkoľvek náznak o emancipáciu Európy, Spojené štáty vždy chápali ako porušenie subordinácie. Takto to hovoril ešte Henry Kissinger, že jednoducho silná politicky zjednotená Európa je priamým ohrozením záujmov Spojených štátov. Ak vnímame Spojené štáty ako klasické imperium a vieme, ako sa správa imperiálna moc, hm. Na druhej strane za rovnako naivné považujem tie tendencie, ktoré sa zvyknú zahalovať do toho slovanského rúcha, že mali by sme sa prímknúť k Rusku, lebo sme Slovania a tak ďalej a at, tak podobne. Treba povedať, že pre Rusov my nie sme v centre pozornosti. Rusi dokonca aj z filozofického a etnického uh, hľadiska, oni, oni viac uh, vnímajú tie je no, etnika okolo, okolo Urálu a proste táto os je pre nich dôležitejšia ako nejaká Slovanska. Nehovoriac o tom, že polská politika momentálne vylúčuje akýkoľvek spoločný postup Slovanov, že myslieť mm -hmm. si, že z tejto strany jednoducho je riešením, toto je zasa, je, je zasa kardinálny omyl, ktorý proste je takým blúznením, ako mnohí moslimovia podobným spôsobom stále snívajú o zjednotení moslimov a kto naozaj pozná ten rôznorodý moslimský svet, ktorý je rôznorodejší dokonca ako ten západný, napriek tomu, čo, čo tu o nich všeli čo uh, hovoríme a hádžeme ich do jedného vreca, tak chápe, že to nie je možné. A rovnako v našom prípade jednoducho ten náš záujem nie je v tomto prípade ani poklonkovať za ani Spojeným štátom, ani poklonkovať Rusku, ale hmm. snažiť sa z tej Európy vytvoriť naozaj celok, ktorý bude hájiť, obhajovať vlastné záujmy, teda aj tie naše vlastné. A treba povedať, že to, čo som tu povedal, TTIP nie je no, v našom záujme. tam som chcel presne Pro... nasmerovať tú otázku, ak hovoríte, že teda tak Spojené štáty, ako aj Rusko, nemajú mm. záujem na silnej Európe. Mm. Však fajn, tak to by sme mali my vedieť, že ani jeden, ani druhý nás nechcú vidieť silných, tak si máme robiť nejakú vlastnú politiku, ale ja teraz nemám ten pocit, že by sme si ju robili, však dnes, práve dnes sa teda schválovala TTIP. Ako to dopadlo? Schválovali sa pripomienky a, a dopadlo to katastrofálne. Ono to nie je pos, posledná štancia, uh -huh. ale treba povedať, že nám to dáva obraz o rozložení politických síl v Európe. A pre mňa je katastrofou vidieť, že v podstate takmer všetci poslanci Sloven, poslanci Európy parlamentu uh -huh. za Slovensko sú presvedčení, že TTIP je pre nás prínos, opakujú tie nezmysly a lži propagandistické, ktoré boli Xkrát krát vyvrátené. A hoci som dnes videl náznaky toho, že poslanci Monika Beňová a dokonca poslanec Mikolášik začal pochybovať trošku. A to nezvykne. A ten nezvykne. <laughs> Často pochybovať? Čiže akože nejaké náznaky samostatného uvažovania tam sú, ale, ale, ale proste toto nie je konečné hlasovanie a hlavne si musíme uvedomiť, že tu je taký tlak lobistických skupín, ktoré sme povýšili v Európskom parlamente na legálnu činnosť. Podľa mňa toto je niečo, čo by malo byť nelegálne, ale my sme lobizmus, my dokonca dávame lobizmu na Európskej úrovni pravidla, my to považujeme za prínosné, tlaky. Áno, no, hovorí sa že keď sú pravidlá, to je, to je proste, ale lobizmus je zlegalizovaná korupcia, v mojom ponímaní. A ja si neviem vysvetliť stanoviská niektorých europoslancov, pričom poznám ich názory, aké na Slovensku ako, to, ako vnímajú veci, proste, ako tárajú o sociálnych. ako nechápem, ako môže niekto, kto to, to, to stále hovorí, alebo má plné ústa sociálneho štátu zahlasovať za niečo také, ako je TTIP. Proste pre mňa je to buď strata elementárna strata um, zmyslu pre, pre uh, racionálne posúdenie vecných otázok, alebo je ten človek naozaj podplatený Iné, hm. iné možnosti nevidím. Čiže vy Alebo, tam vidíte ruku lobbystov, hej? že tí sa postarali no ty sa, ty o to, sa že ani, húfne zmenili všetci sa európsky. Tí sa ani netaja tým, Preca aj pred týmto hlasovaním sme počuli vyjadrenia lobbystov, ktoré, ktorí sú priamo v tom európskom parlamente, majú tam kancelárie, ako proste pohybujú sa tam úplne legálne, majú na to vytvorené legálne podmienky, ktorým im malil európsky parlament. A títo ľudia jemne povedané, presviečajú poslancov Európskeho parlamentu, prečo by mali zahlasovať z, alebo odmietnúť ten či onen pozmeňovací návrh. A proste, viete, ja to môžem porovnať so situáciou okolo zmluvy akta, ktorú Európsky parlament zmietol zo stola a ten rozdiel proste cítiť. Ak sa niečo závažné nestane, tak ja sa obávam, že TTIP nebude nasledovať osud akty, teda mm. nebude zamietnutá, ale že je možné, že ju schvália. Preto je podľa mňa aj dôležité, aby prešla národnými parlamentami, pretože to je zrejme posledná stanica, kde je možné, kde je možné túto vážnu hrozbu pre, uh, pre celý politický, ekonomický a sociálny systém zastaviť. Lebo ak som povedal na jednej strane, že Rusko si neželá, Politickú silnú Európu, ako ekonomické záujmy vzájomný obchod je v záujme tak Európy, ako aj Ruska, ale najmä Európy. A proste, ak sa ak na Spojené štáty odstrihnú od Ruska, čo je hlavný geopolitický zámer TTIP, popriť všetkých tých sociálnych a environmentálnych nezmysloch pri škrtení našich štandardov, tak proste to je to je proste pre Európu ako takú katastrofa, pretože sa stane naozaj závislá od e, jedného typu imperiálnej politiky a už nebude prakticky e, z akéhokoľvek hľadiska dôležitý jej hlas. No dobre, ale tak ja, som, ja mám právo, hľadám aj na otázky, klasť, že však ale my sme si volili europoslancov, tí by mali zastupovať naše záujmy a nie záujmy lobbystov. To za kedy takto otočilo, že sa tam počúvajú lobisti, že však toho ja, ja rozumiem tomu pozrite argumentu. Sa. kritik toho, čo hovoríte, by povedal, pozrite sa, keď ne, my nezlegalizujeme lobbying, tak bude fungovať nelegálne. Však pozrite sa na slovenskú politickú scénu, nemáme pravidla lobbyingu, tak fungujú nelegálne. Je iluzórne, mysleť si, že lobbystov nebudete mať, budú, budú, ale budú nelegálne. Fungovať je to horšie, ako keď fungujú legálne. Dobre, tomu rozumiem. Ale kedy sa stala situácia, že, že Akoby hlas voličov je menej dôležitý ako hlas lobbystov. To, proste sa toto, je, toto je dlhá záležitosť, ktorá má svoje korene už v 90. rokoch minulého storočia. Problém je, že ani na Slovensku inde možno, inde možno hej, ale tiež nie také intenzite to nebola téma. Proste my stále podceňujeme európske témy ako niečo, čo je odťažité. Prípadne vidíte, ako proste dneska uh, BBC vysielala v priamom prenose Cyprasov prejav v Európskom parlamente, proste ani naše televízie, ani tá správodajská, ani dokonca ani ČT24, proste v tomto okruhu sa nedozviete nič, ak nepátráte po iných zdrojoch. To je, to je zasa otázka informovanosti, akým spôsobom k tomu pristupujeme a potom sme prekvapení. A mimochodom presne takto prišla na stôl TTIP. To, ako sa správa dnes smer je... Mm, aké si vajatanie, alebo postupné uvedomovanie si, o čo išlo, lebo premiér na začiatku veľmi vehementne podporil TTIP, podporil to aj pri svojej návšteve Bieleho domu. A mám taký pocit ešte predtým, ako vedel, o čo vlastne ide. Ja som na Slovensku napísal vôbec prvý článok o TTIP a vtedy sa má mnohí poslanci. Dokonca jeden taký, čo teraz výrazne protipýtali, že o čo vlastne ide. Uh -huh. Jednoducho tu nebola základná, elementárna informovanosť o tejto dohode a mnohí ľudia jej nerozumejú dodnes. Ako to chcete potom riešiť? Keď, tomu, keď mnohí zákonodarci proste v ním opakujú tie, tie propagandistické formulky, ktoré hovoria o tom, že cieľom TTIP je zvýšiť pracovné miesta, hoci je to lož. Už som o tom x krát hovoril, že zmluvy, ako je táto, majú za cieľ v prvom rade efektívnosť a nie vytváranie pracovných miest a my už máme príklady napríklad z podobnej severoamerickej dohody nafta, kde takýto typ dohôd práve naopak vedie k masívnej strate pracovných hmm. miest. Rovnako, rovnako tie hlúposti o, o tom o odstránení cieľ každý, kto sa toho rozumie, vie, že celá medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi sú už mimoriadne nízke a že to spôsobila Svetová obchodná organizácia. Jej pravidlá nie tento typ zmluvy. Čiže treba pátrať po skutočných príčinách. A napriek tomu, že odborníci, že nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu od, od Josefa Styklica <kým> cez uh, Amartya Senu až po Paula Krugmena varujú pred tým, tak napriek tomu, že tie veci, o ktorých som hovoril, boli miliónkrát vyvrátené, hm. tak miliónkrát sa hovorí to isté. tom ja už nevidím nič iné ako čistú, suchú propagandu, ak niekto ignoruje fakty a rozpráva ako verkli to isté, čo vie a musí vedieť, že je lož. No ale mám taký pocit, že aspoň proti tej doložke ISDS sa nejak tí europoslanci tak trošku postavili, alebo aspoň, aspoň toto ich tak trošku... To je taký klasický... Uh, hľadám na to, prepačte, slušné slovo. Fiegel. Nie, nie, nie, nie. Ja som slušne vychovaný. Uh, je a to figel taký... je slušné slovo? <laughs> Ešte stále áno. Dobre. Uh, to je taký klasický figel tejto politi politiky, tohto systému, že vždy predhodí verejnosti niečo, čo urobí problém a ten ústredný, a keď sa ten problém odstráni, považujeme to za veľké víťazstvo. Aha. Ale toto je, povedal by som len, taký symbol do oči bijúci, že proste neexistuje dôvod, prečo by, a najmä sa to týka nečudo, že to pobúruje najmä ľudí vo vyspelých štátoch, ako Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, kde je to súdnictvo naozaj na nejakej úrovni a tí ľudia nechápu, prečo by v systéme, kde funguje demokratické súdnictvo, mali nastúpiť nejaké súkromné arbitrážne súdy so súdcami, ktorých nikto nepozná a mali by riešiť spory výlučne a, a proste žalovať by to mohli výlučne korporácia a firmy a štáty tam nemajú prakticky žiadne slovo. Áno, toto to, to hovorí je proste, tá je To je to je inkvizičný súd. To nie je uh, riadne súdne konanie. Čiže toto je čistá nehoráznosť. To sa, to je Povedal by som, že úplne samozrejme, že by to malo vyletieť z akejkoľvek dohody, uh -huh. že to nemá čo robiť v civilizovaných krajinách, ale myslieť si, že vylúčením ISDS vyriešime tie všetky ostatné problémy a už hurá, už to bude fajn, je proste ilúzia. Jednak sú tu stále uh, tie to ohrozenie sociálnych a environmentálnych štandardov, keďže vieme, že na rozdiel od Európy v Spojených štátoch Špojené štáty nemajú nejaké normy pre bezpečnosť potravín. Tam je to tak, že tam až keď niekoho otrávite, hmm. až potom ten výrobok je vyradený a, alebo sa začne diskutovať o tom, že či nemá nejaké škodlivé látky. Proste normy v Európe sú nastavené úplne inak. A je jasné, že proste americké firmy nebudú súhlasiť s tým a, a, nerob, a američania to nerobia preto, aby sme im stiažovali nejakým spôsobom podmienky. Nej. To je proste alfa a omega všetkého. Napokon aj tie, tie hlúposti, ktoré aj naši europoslanci opakujú, že to poslúži malým a stredným firmám, na toto neexistujú dôkazy. Naopak nafta ukázala, že práve tieto podniky to pochováva. Čiže sa môže napríklad reálne stať situácia, že ja neviem, americká firma nejaká to sa rozhodne, že tu proste bude predávať GMO potraviny... A keď im to tu zakážeme, lebo naše proste ochrany, potravina, niečo ja proste bude proti ja tomu, tak príklad, môžu žalovať? Nie, ja vám poviem, samozrejme áno, ale ja vám poviem príklad, hovorme o príkladoch, ktoré sa stáli. Hovorme o e, amerických tabakových firmách, ktoré zažalovali Austráliu za to, e, že prijala zákon na ochranu nefajčiarov a proste musela platiť obrovské finančné čiastky pokutu za ušlý zisk. O tom toto je. Že jednoducho vy tu, uh, keď vám na jednej strane uh, eurobyrokracia hovorí, že nijako nie sú ohrozené naše štandardy, uh -huh. nie je pravda, že my nemôžeme prijímať nové, účinnejšie sociálne a environmentálne opatrenia, uh, tak zamačiavajú jeden podstatný fakt. A ten je, že samozrejme, že z úplne technického hľadiska vám nikto neprikazuje, že toto nesmiete. Ale tie štáty si predsa sakramensky rozmyslia, či majú prijať niečo, na základe čoho ich korporácie zrujnujú. A to ešte stále nie sme pri tom hlavnom dôvode a ja tvrdím, rovnako ako to tvrdí česká ekonómka, veľmi známa Ilona Švihlíková, mm -hmm. alebo ako to tvrdí aj nositelia novelovej ceny za ekonómiu Joseph Stiglitz a Paul Krugman, Hlavný zmysel tejto dohody nie je ekonomický, ale geopolitický. To isté, čo robia Američania Ázii, kde sa snažia s 11 krajinami juhovýchodnej Ázie plus niektorými americkými teda pacifické, krajinami pacifického regiónu dohodnúť dohodu TPP, ktorá je namierená zasa proti tomu, aby odrezali od seba ekonomický Čínu. Čínu hej. To je proste vytváranie podmienok na to, aby Spojené štáty nadalej ostali impérium vo svete, ktorý sa neustále mení. Hm. No dobre, uh, my sme sa vlastne tej TTP trošku venovali aj v tej predošlej relácii. Vy ste hovorili o tom, že, že však to je aj známe medzi našimi poslucháčmi, že je iniciatíva, kde ľudia môžu podpisovať ešte sa proti tomu, aby táto zmluva platila. Vtedy ste hovorili, že to nevyzerá v prípade Slovenska veľmi lichotivo, že sú už krajiny, ako Česká republika, naplnili, ktoré naplnili to fórum no. potrebné na to, aby sa e, tou, touto témou začal zaoberať Európsky parlament. Je to už lepšie? Sledujete tie čísla? Že uh, je, sa to je to malinko lepšie, ako je to bieda. A to, mh, viete, ako to svedčí presne aj o tom, že v akom neuveriteľnom informačnom váku sa táto krajina nachádza. Informovanosť, vždy tvrdím aj svojim študentom, opakujem to ako mantru, informovanosť je demokratická disciplína. Nemôžeme zlepšiť stav demokracie alebo nemôžeme zmeniť zásadne veci bez toho, že by sme nemali informácia. My sa nemôžeme spoliehať na to, že všetci ľudia budú ako ja brázdiť po internete, vyhľadávať zdroje kriticky zhodnocovať a vyhadzovať odtiaľ z prostosti, hm. porovnávať ich a tak ďalej. To je náročná práca, ktorú by mali ale robiť novinári. A nerobiajú. Mhm. Čiže toto sa ani v prípade TTIP nezmenilo stále, teda Slováci niekto nepodpísujú o väčšom. Nie, počuli ste, počuli ste... Nie, nie, ja vôbec túto tému nepočujem, že by sa nejako riešila dokonca. Mhm. To, že vy dnes hovoríte o tom, že sa dnes nejaké pripomienky riešili, to je úplne, mám pocit, že tabu. To je proste taká vec, že to je na... povedal by som, že je to tabu, ale nikoho to, proste médiá to nerieš, nikoho to nezahujú. No tak, mediálne tabu, tak som to myslel. No dobrá a potom dnešnom dni, teda už zavrieme tú tému TTP, že ako to teraz vyzerá po tom dnešnom dni, že sme zase bližšie okrok k schváleniu tejto nehoráznej zmluvy? Myslím, že áno. Myslím, že áno, pretože poslanci sa uspokojili s tým, alebo niektorí sa cítia hrdinovia, že prijali isté pripomienky, ktoré robia na Spojené štáty také bububu. -bu -bu. Taký dojem, že my sme tí suverénni európsky poslanci, ktorí chránime práva európskych občanov, ale v skutočnosti, ak tomu rozumiete a pozriete sa na to, tak ten základ absolútne nespochybnili. To je Alfa Omega. Mm. Čiže áno, v podstate posvetili tomto hlasovaní tú zmluvu, aj keď to ešte nie je záverečné hlasovanie, ale toto je podľa mňa signál, že ak chceme naozaj e, mať šancu zamedziť prijatiu tejto zmluvy, tak musíme vyvinúť oveľa väčšie úsilie než doteraz. No hej, je len ako to zabezpečiť, aby sa vám tí ľudia začali o to zaujímať, keď teda médiá sa nezaujímajú a nemá sa to k tým ľuďom ako dostať. Inak to mi je napadlo, že vy ste mali nejakú debatu na túto tému, lebo však často vás vidieť v rôznych médiách. Hovorili ste o TTIP alebo toto veľmi nezaujíma tie veľké médiá táto téma? No, ja musím povedať, že vždy keď som sa pokúšal otvoriť túto tému tak som musel hovoriť veľmi rýchlo pretože vždy bola taká tendencia, že useknúť ma že poďme ďalej, alebo proste naozaj toto nie je na Slovensku téma a možno sa niekomu zdá, že hovorím o niečom, že proste TTIP zaujíma nejaké transatlantické investičné partnerstvo, proste riežme tú našu domácu, našu domácu politiku, alebo nejaké vzťahy, nejaké populárnejšie ako vojna na Ukrajine, utečenci a tak podobne, ale toto je proste tak kľúčová téma, ktorá ovplyvní naše životy, že mnohí ľudia netušia hm. O čom, o čom to je? Teraz mi tu kolega Norbert poslal, že na portále správy.pravda.sk vyšla taká, taká informácia, že europoslanci schválili podobu Euroatlantickej obchodnej dohody a že teda schválili odporúčania ohľadom tejto dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Totože, ako je to niekde, v médiách sa to objavilo. Takže ako beriem späť, ak som povedal, že to bolo veľké tabu, tak asi nie, teda, ale, ale nemám pocit, že by sa tomu nejak veľmi venovali médiá ďalej. Ideme ďalej, pán. Nech Dobre? Sa páči. <laughs> Ideme ďalej. <laughs> lebo máme tu vážnejší problém. Možno nie je vážnejší, ale taký, že, že aktuálny, teraz sa to veľmi rieši. Ja som vlastne tú reláciu tým začal, tým gréckým. No tak v nedeľu sme mali referendum v Grécku. A vyše, ak sa do, si dobre pamätám, tak vyše 61% teda ľudí Grékov odmietlo teda tú pomoc veľkej trojky. Ako nechcú proste, povedali, ne, my vašu pomoc nepotrebujeme. No tak povedzte mi na úvod, že vy ste tak trochu to, to, tento výsledok referenda očakávali alebo vás to prekvapilo. Teda ani nie je to, že, že to odmietli, ale tak vysoké číslo relatívne. Ako ste sa k tomu postavili k tým výsledkom? No musím sa čestne priznať, že ja, hoci som očakával tento výsledok, na konci som mal obavy, ako to dopadne, a práve preto, že tá propaganda bola nesmierne silná, obrovská. A treba povedať, nielen v Európe... Teraz ale... propagandáku, myslíte, ktorú, no, že tá, zá, alebo proti, to, to propaganda, propaganda v štýle, že aby, aby Gréci uh, povedali áno tým podobným veriteľom. Hej. hej, v celej Európe a dokonca aj v samotnom Grécku je, okrem verejnoprávnej televízie všetky médiá vyzývali ľudia, aby hlasovali áno. Čiže to bol na nich bol vytváraný taký enormný tlak, že ja proste pred tými grekmi hlboko snímam pomyselne klobúk, pretože dokázali odolať obrovskému neuveriteľnému náporu tým skôr, že táto téma je mimoriadne náročná, mimoriadne ťažko sa zdôvodňuje. Ja chápem, viete, je veľmi ľahké a takej, v tej jednoduchej rovine to povedať, sú dlhy a dlhy by sa mali splácať. Ako no. inak. Hej? No. Proste takto, takto to vníma bohužiaľ väčšina ľudí, ale ten problém je naozaj v niečom úplne inom. A my by sme, a, ale vysvetliť to je náročné aj pre, pre tých ekonomov, ale keď vidíte, že všetky najväčšie hviezdy svetového ekonomického myslenia, nielen len tí spomínaní Stiglitz, a Amartya Sen, ale aj Thomas Piketty, autor momentálne najpopulárnejšej knihy Kapitál 21. storočia, a tak ďalej, a tak podobne. Noam Čomsky. Proste, či už sú to nositelia Nobelovej ceny, či už sú to politickí aktivisti, či už sú to ekonómovia, ktorí do toho vidia, upozorňujú na to, že ten problém je podávaný skreslene. To nebol. To nebolo hlasovanie o tom, či Gréci majú zaplatiť alebo nie. O tom sa nikto nesporí. To nie je bolo hlasovanie medzi Európom a Drachmou. To bolo hlasovanie o tom, či si vyberú brutálny mocenský nátlak alebo demokraciu. A v tomto smere pochopiť to grécké hlasovanie znamená pochopiť práve všetky tie problémy, o ktorých som hovoril, problémy, v akom stave je tento systém, že sa rozpadáva a že gréci mu dali možnosť smrteľnú ránu. Je to samozrejme, viete, ťažko sa vysvetľuje, ja vám to poviem na takom názornom príklade. Predstavte si, že nejaký bohatý továrnik alebo robina bohatého továrnika vyhodí ľudí na dlažbu, surovo pripraví ich o prácu, a oni si v salóne popíjajú čajík a tí ľudia, zúfali ľudia vonku besnejú a hádžu kamene do okien. A tá reakcia mediálna by bola pre boha živého, tá klasická, taká malomeštiacka. Pozrite sa, ako sa správajú tí ľudia, ako sú násilní a proste nervózni a kričia a nevedia sa kultúrne správať. A proste chýba tam absolútne elementárna empatia pre pochopenie postavenia toho ľudí, pre ich zúfalstvo, pre stav, e, v ktorom sa nachádzajú. A toto je prípad Grécka. Gréci boli najprv podvedení. Ako myslíte, kritériá tieto veci? Súrovým spôsobom podvedení. Ale v čom? E, už e, už e, tým, tým samotným. Tým samotným do EÚ? Tým samotným, áno, ale aj tie podmienky, viete, keď sa hovorí často veľmi veľmi demagogicky, že Gréci podvádzali, nepodvádzali Gréci, ale Americká investičná banka, ktorá ich do toho naviedla. Prečo to a prečo to spravili? Pretože sa to robilo presne tak, ako v Spojených štátoch, keď sa chudobným Grékom požičiavali peniaze uh, na hypotéky, na niečo, mm -hmm. čo sa ukázalo neskôr ako bublina. Proste sa tu uh, a do toho sa nakopili, nakopili fámy, ktoré boli ktoré boli proste veľmi nekorektne podávané. Dnes sa Richard Sulik cíti ako víťaz, ale Richard Sulik podobne ako Ján Slota hovorili veľmi nekorektné čísla o príjmoch Grékov, nafukovali veci a, a vulgarizovali ich do podoby, že lenivý tučný Gréci podobne ako proste sa dnes všetci moslimovia hodnotia ako hrdlo rezi bez, bez reálneho poznania stavu veci. A tí Gréci tým, že dnes povedali nie, vlastne povedali niečo, čo sme my mali povedať na začiatku 90. rokov. keď Jedná medzinárodný medov, menový fond nadiktoval šokovú terapiu, pričom hlavný architekt týchto zmien, Jeffrey Sachs, si dodnes bucha hlavu o stenu a hovoria, aký to bol obrovský omyl, hoci úprimnejší ekonómovia hovoria, že to bol sociálny zločin, nie omyl. A on je dnes nielen kritikom týchto pomerov, ale on tiež dnes chváli Grékov za, to, že povedal, Grékov za to, že povedali nie, pretože nie je možné udržiavať systém, ktorý e, zaviedol svet do obrovských dlhov, obrovských problémov tým, že ho druh na durch rozkr najprv rozkradol a potom najväčšie náklady položil na plecia tých najchudobnejších. Viete, tu sa stále hovorí o tom, že musíme škrtať, musíme škrtať, musíme škrtať. Škrtíme tých ľudí už vyslovene pod krkom, škrtíme ich už čtvrť storočia a tvárime sa stále, že ich škrtiť stále musíme, lebo vždy prídu nejaké reformy, ktoré sa takýmto, keď sa takýmto všeobecným slovkom nazývajú zmeny, ktoré presúvajú obrovské množstvo kapitálu z rúk nemajetných do rúk tých najbohatších. A skúste povedať týmto ľuďom, ktorí nútia Grékov, aby škrtali. Aby škrtali na armáde. Aby škrtali na zahraničných investoroch. Aby škrtali na proste výdavkoch, z ktorých majú bezprostredný profit. A prvý sa zháčia, že nie. Veď veľká časť tej pomoci Grécku išla práve na vojenské výdavky. Viete, nikto nehorlí za škrtanie v armádnej oblasti. Aj na Slovensku. Počujete prezidenta Kisku, že musíme zvýšiť e, podiel vojenských výdavkov na 2%. hoci nikto nevysvetlí. Viete, keby ste to povedali v akomkoľvek rezorte, že potrebujete zvýšiť na 2% a nevysvetlili by ste, že a na čo? Na čo hmm. potrebujete tie 2? Veď si to vyčíslíme. Čo, po čo vlastne potrebuje armáda? Ako, aké sú to obrovské peniaze? A prečo by sme mali až tak veľmi zbrojiť? Ale ten istý Andrej. No, je to <laughs> ale ten istý Andrej Kiska vám nepovie, že by sme mali zvýšiť uh, investície do vedy a výskumu tiež na európsky priemer na 2%. A nepovie vám, že by sme si mali plniť záväzok, ku ktoré ktorému sa prihlásilo ešte bývalé Československo, že budeme dávať na rozvojovú pomoc 0,7% HDP. To sú proste záväzky, ktoré tých mocných nezaujímajú ale škrtajú proste vždy na tých ľuďoch. Škrtajú na dôchodkoch, na platoch učiteľov, na sociálnych dávkach, proste na tom, čo na, najviac ublíži e, tým najchudobnejším vrstvám. Toto je problém, kedy aj e, tí špičkoví ekonómovia povedali, dosť, tento systém nefunguje a niekto musel vykriknúť, že král je nahý. Vyzerá to na prvý pohľad šialene ale tí gréci, urobili niečo podobné ako robili chartistické hnutie na začiatku 19. storočia, keď v zúfalstve hádzali kefy do strojov a robili sabotáže, pretože si uvedomovali, že tento systém, ktorý nútil robiť 16 hodín denne, je krajne nespravodlivý a takto ísť nemôže. Nemali plán, ale vedeli, že toto nechcú. Dnes Gréci e, dali celému svetu lekciu z demokracie možno tak, ako pred 2500 rokmi, keď poražili Peržanov, keď zachránili Európu pred perským vplyvom a, a následne, následne vznikla tenská demokracia. Možno dnes dali tej demokracii rovnako závažný obsah, pretože tým povedali, že svet nemôže riadiť neoliberálnymi dogmami, ktoré zlyhali už v roku 2008 a stále vám ich nejaké finančné kruhy servírujú ako jediné možné riešenie. Doba Uh, jediných možných riešení tej takzvanej Tina, there is no alternative slávneho výroku Tečrovej, už je proste dávno za nami, ale ešte tie elity to ešte stále nepochopili a riadia sa tým a to je niečo, mu treba povedať proste dosť. Tie dlhy, ktoré má Grécko, sú nesplatiteľné. Ak vy Vyžadujete. To okolo od... 300 miliárd, či ako to vychádza? Uh, číslo to, je to sú strašné čísla. To sú strasné čísla, ale keď chcete... Ja tu mám... Ja tu mám počkajte, si musím v mobile, lebo tu mám taký ťahák. Aj tá rozprávka o Grecku ako najzadlženejšej krajine má svoje trhliny, pretože áno, Greck, ten dlh Grécka je 360 no. miliárd dolárov, ale viete, čo, ktorá je najzadlženejšia krajina na svete? Ne, buď Japonsko, alebo Spojené štáty, nie? No, podľa toho, ak to berieme celkový dlh, tak Spojené štáty, ktoré majú dlh 18,5 bilióna, nie miliardy, bilióna dolárov, Veľká Británia 9,5 bilióna, Francúzsko 5,7 bilióna, Nemecko 5,5 bilióna, Čína 3 bilióny, ja, j, j, Japonsko 2,8, Taliansko 2,6 bilióna, Grecko je až 27, 360 miliard Len, Len. Dobre, ale ak by, ma niekto, ak by ma niekto obvinil z toho, že lepšie je počítať pomer dlhu k HDP, tak tam musím povedať, tam je na prvom mieste Japonsko, potom Írsko, Spojené štáty, uh, Belgicko, Taliansko, Kanada, Francúzsko, Veľká Británia, Švajčiarsko, Rakúsko, opäť to Grécko nie je na čele. Ale Grécko sa dnes... Uh, to je problém, dnes je to problém likvidity, ako hovorím, ten dlh alebo vôbec dlhová politika je dnes stave, kedy tie dlhy, obrovské dlhy sú nesplatiteľné. Áno, dnes je... sa môžeme dostať do stavu rozvojových krajín, ktoré sú nútené splácať dlhy, pritom splácajú len úroky. A toto sa stalo Grécku. Viete, keď uh, medzin, tá trojka, čo je myslené, keď sa hovorí o trojke pre bežného poslucháča treba vysvetliť, tým sa myslí Európska komisia, Európska centrálna banka a medzinárodný menový fond nadiktovali Grécku tvrdé neoliberálne podmienky škrtov, ktoré, od ktorých si slubovali a vysvetľovali im, že keď to zavedú, tak do dvoch, troch rokov sa proste pohne ich ekonomika uh -huh. smerom na, nahor. Hej. Je 5 rokov od vtedy, ten šlo, systém nielen zlyhal, smerom. ale je to ešte horšie. Ešte horšie gréci majú, hoci škrtali ešte nadrámec toho programu, nie je pravda to, čo hovoril Mikuláš Zurinda, že si neplnia úlohy. Je to sprostá lož. Škrtali nadrámec. Oni už nevládzu viac škrtať a proste e, dostali sa do bodu, kedy ten grécky dlh narastol a v takomto stave je úplne prirodzené, keď gréci povedia dosť, je nám to už jedno tak sa dostaneme treba aj mimo. Nebude nám možno lepšie, ale budeme tú situáciu mať pod kontrolou. Budeme môcť kontrolovať cez infláciu, aspoň export. Budeme mať šancu na zlepšenie situácie, ale toto už nie. A trojka, ktorá tý, túto teda situáciu... Uh, Európska je, komisia a Európska centrálna a banka, áno. by mala v tejto situácii mlčať, poslušne zráziť opetky a ospravedlniť sa za tento sociálny zločin. Namiesto toho tlačí na Grécko ako na vinníka, ale Grécko je obeť tohto systému. A nesmieme zabúdať na to, že celý tento systém, či už hovoríme o tom ekonomickom alebo o eure ako takom, je jednoducho sa čoraz viac ukazuje ako podvod, ktorý vyhovuje Nemcom. Ktorý, a Viete, predstavte si e, toto krásne... Odstupujúci minister financií Varoufakis ilustroval na príklade, predstavte si, že by mala Angela Merkelová dve tlačítka, červené a žlté. Jedným tým tlačítkom môže celú situáciu vyriešiť a zachrániť. Ale ona si vyberie, celú situáciu v eurozóne. Ale ona si vyberie to, ktoré vyhovuje Nemcom. O tom toto je. Euro je proste projekt, ktorý pri prvej príležitosti sa ukázal, že nevyhovuje slabším. Že ich, že ich ničí. A toto je niečo, hoci euro je symbol zjednotenia Európy, ale euro je proste projekt, ktorý bol nedostatočne premyslený od svojich začiatkov. A ja preto, preto ja hovorím, že napriek tomu, že som presvedčeným Európanom, napriek tomu, že si myslím, že my máme jedinú šancu v tomto svete, kde sa vytvárajú obrovské bloky na jednej strane Spojené štáty, na druhej strane Čína, Uh, tam Brazília, India a tak ďalej. My máme jedinú šancu, keď budeme silní, ale táto podoba Európskej únie je nereformovateľná. Ja sa obávam, že Európska únia sa musí rozpadnúť, aby sa mohla zjednotiť na nových princípoch, ktoré ale budú vyhovovať ľuďom a nie Uh, takejto úzkej elitnej skupine? No, vy ste teraz hovorili, že tisíc otázok mám na vás, teraz by som mohol ja hovoriť všetky tých tisíc otázok, ale dobre, tak aspoň tie, tie, aspoň, aspoň, aspoň tie niektoré. Že, no, ne, veľmi si neoddychnete, lebo to bude otázka, chcem odpovedať, že, že vy keď hovoríte, že o no, Gréci uh, že začalo sa to tým, že americká banka nejaká požičiavala, tak ako v Amerike, hej, že na tie hypotéky a lichidy si brali, no tak ale niekto vám povie, no ale to je z Grékov, že si požičiavali. No prečo sme si my na Slovensku nepožičiavali? Viete, že povedia vám, že. No ale vy nemôžete Grékov teraz obhajovať, že sú chudáci, lebo si brali požičky z americkej banky, že to je ich sprostosť, že žili nad pomery, prečo si neuznali, že jednoducho na to nemajú, prečo si v Amerike niekto stával dom, keď evidentne na spásanie tej hypotéky nemal, Hej? že teraz by vám niekto povedal, že prečo vy obhajujete Grékov, že to je morálny hazard, keď vy, keď, keď vy poviete, že zlá americká banka a dobrí chudáci Grékovia, však nemali sa zadržovať, nie? Viete? Kladiete mi otázky, ktoré sú už otázkami skôr na ekonóma, ale odpoviem vám takto. Je to niečo podobné, ako keby nám niekto kládol otázky, prečo po, e, robíte takú hlúposť a poskytujete stimuly pred zahraničných investorov, keď vám to dopadne tak ako e, v Samsungu. V Samsungu v, v Galante nastolili proste také otrokárske podmienky, že väčšina ľudí ušla. A ľudia z okolia Galanty chodia radšej pracovať do nemeckého Volkswagenu v Bratislave, ale do, do Peugeotu v Trnave, ale, ale Samsung v Galante zamestnáva Rumunov. Proste platíme obrovské stimuly pre zahraničného investo investora na to, že dáva prácu Rumunom. A e, to je niečo ako... Je milión takých príkladov, kedy by ste sa mohli pýtať presne to isté. A ja teraz hovorím, my sme sa ocitli v stave, kedy je potrebné pochopiť, aký je obludný ten systém a že sa rozpadáva. Vyhadzovať si na oči, kto urobil, kde chybu, iste. Aj Gréci urobili chybu, aj my, všetci už sme urobili chybu, ale teraz ide o to, že či správne pochopíme situáciu a budeme držať za jeden povraz, alebo tých Grékov necháme v tom a povieme im takým klasickým spôsobom, že vyžerte si to sami, ale to isté sa v budúcnosti potom môže stať aj nám. Proste toto je jedinečná príležitosť na to, aby sme zatlačili a zmenili pravidla. Tým, pomôcť Grékom, respektíve stáť na strane Grékov, znamená stáť na strane e, tlaku, aby sa v rámci európskej, alebo dokonca aj samotnej európskej centrálnej banky, ktorá by mala poskytovať im štátne investície, zmenili zásadným spôsobom pravidla. Toto je podľa mňa úloha, na ktorú sa obávam, či je Európa dosť zre, respektíve európsky ľud, či je na to dosť hmm. zrelý, ale je to presne o tom, že či budeme posudzovať tie veci len zo svojho chlievika a potom sa nám čo skoro môže stať, že tak, ako sa zdajú dnes moci vysoké grécké dôchodky, čo skoro sa im budú zdať vysoké aj tie na Slovensku. Chápete, toto je. Podstate. Ja chápem, len ja, viete, že keď sem príde nejaký taký, že sedel by tu teraz kritik váš a teraz od ten zástanca toho, že nech si to Gréci vyžerú, ten by sa vás pýtal takúto vec. Lebo to má z médií natlačené do hlavy, politici mu to hovoria. No tak. My na Slovensku, my sme mali tiež ťažkú situáciu v minulosti, veď my sme boli zadlžení, túto mečiar spravil kaďaké proste prehmaty, hrozná vec. No ale my sme sa uskromnili, my sme urobili reformy, ľudí to bolelo. A vy prečo teraz, pán Chmelaar, tu obhajujete grékov nenažratých tučných s obrovskými dôchodkami? A my sme sa mali uskromniť Slováci, chudáci, túto... Proste, a prečo vy chcete, aby sa oni neuskromnili podobne ako my? Výborná otázka, okrem toho, že toho tých greckých dôchodkoch je blúd. Presne o tomto som rozprával. Premier Fico používa tento istý slovník, ja som ho nazval slovníkom pinočeta. Že treba byť, že sme hrdí na to, že budeme voči Grékom tvrdí a neustúpime, lebo aj my sme robili niečo. A, a viete, a, ten, a ľudia naozaj stratili pamäť, že ten istý Robert Fico kritizoval na kosť tento typ reforiem, ktoré robil, robila Dzurindová vláda? Veď o to ide, akože buď tento systém hodíme cez palubu a buď povieme, že ten systém je zlý, že ožobračuje ľudí, že roztvára nožnice medzi bohatými a chudobnými, že vyhovuje Nemecku, že vyhovuje finančným skupinám, nie obyčajným ľuďom, alebo budeme postupovať spôsobom, kedy si nás rozoberú na súčiastky, lebo dnes hodíme cez palubu Grécko a e, zajtra môžu hodiť cez palubu Írsko a pozajtra nás. O to ide. Proste tu nemá zmysel hrať sa, šibrinkovať ekonomickými otázkami, lebo áno, z ekonomického hľadiska sa vám to môže javiť ako blbosť, ale dejiny sa nezakladajú len na racionálnych počtoch, ale na istých zlomových obdobiach, kedy si ten ľud povie, dosť toto nefunguje. A povedzte mi, či tento systém funguje. Či ho chcete merať len ekonomickými parametrami, že dlhy sa musia splácať, keď viete, že ten dlh je nesplatiteľný, že táto cesta je cestou do slepej uličky. Kam sa chcete pohnúť? Chcete jednoducho využívať stále uh, obušok. Uh, chcete to stále využívať obušok na krajiny, ktorým sa darí horšie a horšie a ja vám hovorím, že môžete si byť na 100% istý, že v tej pomaly e, sa vlečúcej kríze, kde upadáme stále hĺbšie a hĺbšie, je, je 100% istota, že prídu ďalšie problémy, že prídu bankroty ďalších krajín. 100% istota. Ako sa zachováme potom v ďalších prípadoch? No dobré, ale ako teraz vyriešite otázku morálneho hazardu, že keď to môžu Gréci nesplatiť, tak potom nikto Nešak. ako robíte to, že, že však niekto bol zadlžený, dobre, teraz to odškrtáme a teraz za chvíľu budete mať kopec krajín, ktoré povedia to isté, že však keď ste odpustili do Grécku dlh, preto čo teraz hovoríte, tak odpustíte aj nám. Nespustí to nejakú lavínu, dominoefekt. Viete, že to je také niečo zvláštne, že ako to budete ďalej riešiť potom s ostatnými krajinami, ktoré sú tiež zadlžené. Víste, že to môže spôrsteť domino, domino efekt, ale ja sa pýtam, či naozaj je udržateľný ten systém, v ktorom žijeme, a ja hovorím, že nie. A my sa musíme... Akože... Um, toto je naozaj... Viete, nič sa nezmení bez toho, aby si v každej dobe si ľudia museli uvedomiť najprv svoju porobu. Ako ja som to povedal minule, že v ťažkých dobách sa aj pravda stáva revolučným činom. Mm -hmm. Musia si najprv niečo uvedomiť, uvedomiť si, že či naozaj um, chcú prežívať v takomto systéme, môžu moralizovať o tučných lenivých grékoch, áno, lebo aj my chceme, lebo aj my by sme chceli viac a my sme tiež splnili nejaké podmienky, ale ja vám garantujem, že môžeme si závidieť, ale ten systém nás bude požierať napokon pokon A je, je, proste, je proste čas povedať nie. A toto je vec, ktorá ja si uvedomujem, že dnes nemá a absolútne, a ani nemôže mať podporu v tých mocenských kruhoch a že sa ťažko vysvetľuje obyčajným ľuďom, ale proste ak je, ak je systém založený na okradanie ľudí, tak mu treba povedať nie, aj za cenu, že porušuje pravidlá. Dobre, čiže vy voláte v podstate po zmene celého monetárneho systému? Áno. Dobre, a vy, vy ste historik, zároveň okrem iného, tak mi povedzte, že kedy v histórii ľudstva sa so toto udialo len tak, že si to ľudia uvedomili úprimne, že dá sa toto vyriešiť, táto veľká, lebo to je obrovská zmena. Dá len... sa to vyriešiť inak ako vojnou? Poviem to inak. Takéto veci si ľudia uvedomovali len počas revolúcií. No. Viete, čo, čo sa pýtam? Iste a, ja, ako... a, a ja musím povedať, že uh... Čím napríklad aj čo sa týka grécka, lebo opäť opakujem, je to strašne náročná téma aj pre ekonóma, nie to pre iných ľudí. A čím hlbšie tomu systému rozumiem, čím hlbšie ho študujem, tým viac mi je jasné, že tie zásadné zmeny, ktoré ľudia očakávajú, sa nedajú nastoliť inak ako revolučne. A bože, chráň, ako ja nevzývam, lebo niektorí ľudia si myslia, že volám po nejakej jakovinskej krvavej kdeže ako svojim založením som proste vždy bol človek, ktorý má rád nenásilné riešenia, ale teraz hovoríme o systéme, ktorý sa nedá reformovať. Nedá. Toto je proste vec, kde už nejde o fazulky, kde už nejde o nejaké odovzdanie moci a kde len to, že ľudia idú do ulic a mocní povedia vzdávame sa, nejde to. Ale naozaj um, Stojíme na počiatku éry, ktorá môže byť veľmi bolestivá a je otázka, ako sa postavíme k tým problémom. Lebo viete, tie otázky ak, a to, čo napríklad vyčítam najviac a, takým dnešným to, stranám, ktorým sa hovorí štandardné, je, že ak tieto strany neprinášajú riešenia, tak ľudia sa skôr či neskôr môžu obrátiť na tie extremistické, ktoré tie riešenia nemajú takisto, ale poskytujú Úlavu. Ja som o tomto hovoril um, pred nejakým mesiacom dvoma. Bola v Bratislave uh, česká ekonomka Ilona Švihlíková. Bavili sme sa o týchto veciach a my sme sa zhodli na jednej veci, ktorá sa môže niekomu ešte ťažko počúvať. Ona povedala, že keď počúva uh, Marinu Le Penovu, ako kritizuje globalizáciu, tak ona nemôže povedať jedno krivé slovo. Druhá vec je, aké riešenia ponúka, tie riešenia sú protofašistické. Teda to nie sú riešenia, ale to sú tie náplastie, to je to vyvolávanie tých obetných baránkov, ktoré v dejinách, keď sa ma na to pýtate ako historika, vždy viedli do slepej uličky. Ale toto e, žial hrozí, ak tie politické sily, ktoré pôvodne slubovali že takéto nešváry zmenia, neprichádzajú s reálnymi riešeniami, tak to môže viesť k tomuto, lebo ľudia, viete, ako ľudia sú už unavení, trpia a treba povedať, tá chudoba sa čoraz viac prehlbuje aj v tom bohatom svete, čiže už tu nemáme rozdiely len planetárne medzi bohatým severom a chudobným juhom, ale vnútri samotnej západnej spoločnosti sa prehlbujú rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Toto sa proste nedá vliec do nekonečna. Ako hmm. kdo si to myslí a kto tu bude šermovať nejakými salónnymi ekonomickými číslami, tak stráca zmysel pre realitu, lebo ten nepokoj, ktorý e, v spoločnosti vrie, je iracionálny a mm, nedá sa ho zastaviť. No vami už dnes niekoľkokrát spomínaná Ilona Švihlíková, to je česká ekonomka. Uh, povedala aj takú vec, ja som si tiež čítal jej rozhovor, že grécka kríza nie je testom naozaj ekonomiky, ale že je testom demokracie pre eurozónu a pre Európsku úniu. No, beď, o, tom som aj o tom celý čas vlastne aj hovoríte. Uh, a teraz, že naozaj už len jedna otázka, dáme si pesničku, že vy ste povedali takú vec na úvod, že, že Grécko by mohla byť taká prvá lástovička, ktorá sa vzbúrila voči tomuto systému, ktorý je teda neudržateľný, ktorý produkuje dlhy, ktoré sa už nedajú splatiť. To je taký ten typický príklad, že toľko je tu dlhov, že by sme potrebovali 2,5 Zeme gula, aby sme to splnili a tak ďalej. Že vy naozaj veríte, že, že Grécko by mohlo niečo takéto veľké strhnúť, lavínu, ktorá nakoniec prispieje mierovou cestou normálne k, k, k, k zmene takej obrovskej veci, ako je monetárny systém. Že môže byť naozaj Grécko tou prvou lastovičkou? Nie je to... Nie to Naivné ako ako nemyslím si, že by to sp mohlo spustiť samotné Grécko, ale dôsledky, uh, ktoré, ktoré môže vyvolať či už odchod z Grécka, z eurozóny alebo čokoľvek. Proste tá eurozóna sa ukazuje, bohužiaľ, akokoľvek projekt spoločnej meni je vznešený projekt, základy, na ktorých vy bolo vybudovaná, boli od začiatku proste chybné a zlé. Druhá vec je to, čo som vám povedal, tie dlhy. Viete, uh, to nie je jediný problém Grécka. Tu sa, hovorí o, tu sa napríklad nehovorí o Portoriku, ktoré má v porovnateľn, porovnateľných problémoch. Uh, nehovorí sa o Ukrajine, kedy si... Uh, no nie, Porošenko povedal, že Ukrajina, Ukrajina nebude to, mať ten scénar ako Grécko, lebo je s odpovednou krajinou. No to je veľká hlúposť. Viete, prečo nebude mať ten scénar uh, ako lebo Grécko? Lebo Američania potlačia, pretože, pretože premiér Jacek bol v Amerike a tam si vymohol hmm. odpustenie dlhov. To je proste niečo... Takže Amerika odpustí v dlhy to je krajiny. Nie všetky, ale proste, že nemusia... Časť. Čas dlhov odpustí a čas jednoducho, že zasne, že nemusia to hneď splácať. Čiže voči Ukrajine sa postupuje úplne inak ako voči Grécku. A ja som vám tu demonstroval tie obrovské dlhy, ktoré sú vo svete. Človek nemusí byť ekonóm a nemusí byť dobrý v počtoch, aby, aby si dal dokopy, že tie, tie bilióny to proste nejde splatiť. Nehovoriac, uh, nehovoriac o tom, že v Číne sa prejavujú prvé náznaky krízy, čínske akcie prúdko klesajú a tam, keď vypukne kríza, tak to si myslím, že prestaneme hovoriť aj o Grecku, aj Ukrajine, aj o všetkom, pretože to už bude už nie, že prúser, to už bude katastrofa. Dobre, a a, ho, no, a to je jednoducho to, o čom hovorím, že my sme jednoducho v systéme, ktorý niekto nás v médiách stále upozorňuje, že už sme každého pol roka, že už sme, máme najhoršiu krízu za sebou, to je nepochopenie situácie. Kríze, toto nie je klasická ekonomická kríza. V kríze je celý systém. A ten systém, ktorý sa nachádza v kríze, viete, keď antika, keď sa rúcelá rímska ríša, tak ono to nešlo spôsobom, že bola kríza a potom išli horu, hore, ale to bol systém takého pozvolného úpadku. Že uh -huh. Občas to trošku si tak vydýchli a mysleli si, že pôjdu hore a potom išli ešte hlbšie. A potom trošku hore a potom ešte hlbšie. Uh -huh. A toto išlo niekoľko storočí. A žijeme v čase, ktorý je charakteristický akceleráciou, teda zrychľovaním a nemyslím si, že, že tá kríza, ktorú prežívame Určite nebude trvať stáročia, ale proste e, ideme do doby, ktorá je nesmierne neistá a ktorá sa nedá vyriešiť tak, že lídry eurozóny sa rozhodnú a už bude dobre. Nebude. Dobre, tak ešte jedna otázka. Už furt súbujeme poslednú, ale ešte jednu predsa len k tomu, k tomu ciprasovi. Sme. Ideme, ideme už naozaj. Ale dáme si pesničku, aby ste si trochu vydýchli. Ale... Vy tomu Cyprasovi teraz ako evidentne fandíte, to je vidieť, že teda vnímate to tak, že Grécko je teraz krajina, ktorá povedala tomuto systému nie a dosť už to takto ďalej nemôže ísť. No ale ja nemám tento pocit toho Ciprasa, ja mám skôr z neho pocit, že on postupne pomaličky púšťa do gatí a že povedal takúto vec, že ja som mu robil referendum, ja mám silný mandát, ja mám za sebou toľko a toľko ľudí, ktorí toto odmietajú, čo mi vy tu proste diktujete. Ale na druhej strane hovoríš, ale dobre, však ja sa s vami nakoniec teda dohodnem, ale musíme to trošku zmierniť, ale veď sa nakoniec dohodneme. Že, viete, čo chcem povedať, že ja mám z neho taký pocit, že on celkom nehrá úplne čistú hru Aha. a že nakoniec pristúpi na tie podmienky veľkej trojky, teda MMF, Európskej komisie a tak ďalej, že že to, trošku tak vnímam, že on to tak hrá tak jemne populisticky. Cítite to tam o, Poprvé, nepovedal by som, že som fanúšik Cyprasa, ale jednoducho držím palce Grékom v tejto situácii. Naozaj im držím palce. Ale myslím, čo sa týka ostatných vecí, ja nemám nejakú kryštálovú gulu, z ktorej by som čaroval, nevidím do Ciprasa, ale považujem za dosť veľkú chybu. Obrovskú chybu. Jedine, že by mal Cipras naozaj nejakú premakanú taktiku, o ktorej ani nevieme že pustil Varoufakisa. To, toho som považovala za chlapíka, ktorý no, neodhalil ja nič. No? Hej, a proste no? bolo jas, ak ste počuli ten mh, rezignačný prejav Varoufakisa, tak tam bolo jasne naznačené, že Presne odišiel na Cyprasov nátlak. A chce mu uľahčiť jednania, alebo že jeho osoba by bola Aj. komplikovaná. A proste a to... on ich tam no? tak vytáčal, ja, som, no, ja som mu práve v tom, proste náš Kažimír to už bral až osobne. Ten, bol, ten sa cítil byť jeho osobným nepriateľom, ten stratil akýkoľvek náhľad a ten človek, ktorý je proste aj akademicky namakaný, ja som tu jeho knihu čítal, je globálny, minotaur? globálny Minotaurus, mm -hmm. áno, proste má to premyslené, nie je ani taký populista, ani ako Cipras, ale zároveň zároveň si bol vedomý toho, čo sa dá a čo sa nedá a bol dostatočne, ako by som to povedal, tvrdý až, až um, jednoducho dostal sa, dostal sa do takej roviny, že sa nedal nejakým spôsobom vyviezť miery. To je no. v politike mimoriadne cené, lebo viete, ten tlak, ten tlak musel byť obrovský. Predstavte si, že stojíte z očí v oči Európskej 28 teda 27 no ktorá na vás vyvíja tlága, stále do vás púšťa oheňa síru. Proste ten Varoufakis to zvládal s prehľadom, nadhľadom, vtipom, že, ho museli, že tam museli byť až med, politické, zrejme a mediálne pokusy mm. o jeho diskreditáciu, prekrúcali zmysel jeho slov, ktoré nepovedal a tak ďalej a on to ustal. Proste tento chlap má moje sympatie, mm. pretože to bol rovný chlap. No ale odchod tohto chlapa môže veľa naznačovať. To, čo som pošpekuloval... Môže. Hovorím iba, že by mal Cipras nejakú premakanú stratégiu, o ktorej my nemáme potuchy, ale viac sa obávam, že naozaj išlo v tomto smere z jeho strany ústu. No, muselo to byť ťažké, keď taký človek ako Fidel Castro zagratuloval teda Grékom a teda hlavne Ciprasovi k brilantnému politickému výťastu. Je to tiež človek, ktorý teda istom období svojho života stal tiež proti obrovskému, obrovskej hydre v podobe teda Ameriky. Asi vedel, o čom hovorí. Dobre, dáme mi si teraz pesničku a po pesničke sa pozrieme na maily, ktoré nám sem prišli. A potom hádam sa, posunieme ďalej tieto našej debate, možno až tak k migrantom. Ťažko ste si vydýchli ja vám tu pustím klímu, aby ste sa tu nepotili. A ideme si na takú jednu peknú pesničku, že by ste si mali kúpiť hrebene, Lebo sa blížia všivé časy, vážení poslucháči. Aj keď ja vám túto pesničku často púšťam od, od Jaromíra Nohavicu, ale dnes tak trošku v inej verzii. Blíží se v živé časy Zítřek je odjený Do šatú trhana Jdou trávu hyeny Na svoje hodokvasy Mám kufry zbaleny Už časne od rána Vidiel sem podél cest ale je plné hesel S tyčenou k nebi pěst A muže, který nese V lajku a na ní krev liží jež pod ní stáli A stáky húča zpěv Internacionalist Pán budem klobouku, křičí do tlampače Leč peru na mouku, červo červotoče V krajině pavoukú, jemu uchám do pláče Chlidiel po podel cest, ale je plné stel Sličenou Já muže, který nese lajku a na nich krev, pličí je špo ní stáli a stálký hud častev internaci urály. od Ingoustu, proroci mizerní. Už ste žolt dostali, za svitu lucerny. Jdem ako stáda chroustů po schúdcích do herny, abychom prohráli. Vidiel sem podél cest, hrály je plnes. sel, k Já může, který nese lajku a na ní krev, lidi je špo ní stáli, a stálky hůčel jste internacionály, piděl jsem pořel zest, králně je ples, vstyčenou chlebi kresť, já může Vytvoríme sa vlajku a na ní he, lidí je, ľudí je sály a stáky Tak príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej líny dnes s hosťom Eduardom Chmelárom, historikom, politickým a mediálnym analytikom a takisto aj vysokoškolským učiteľom. Bavíme sa o kríze v Európe, ktorú tu momentálne máme, my sme sa tú prvú hodinku venovali také téme ako TTIP, to je veľmi vážna zmluva, transatlantická dohoda medzi Európou a Spojenými štátmi americkými a takisto sme zabrusili aj do Grécka. Sľúbil som, že teda po pesničke sa pozrieme na nejaké maily, predpokladám, že sa teda budú týkať ešte Grécka, ale potom sa samozrejme pichneme aj do ďalšej témy. K Klovo dole, vynikajúca debata na aktuálne možno existenčné problémy Európy. Nemyslíte si, že Rusku došla chuť obchodovať a spolupracovať s Európskou úniou, keďže EÚ nemá záujem a využíva jediné rozumné riešenie BRICS? Ja som to už vysvetloval, že musíme si dať pozor, aby nenastala situácia, kedy áno, Rusko, môže nastať situácia, keď Rusko prestane mať záujem o obchod s Európou, pretože ak sankčný režim bude trvať dlho, proste celú svoju obchodnú infraštruktúru môže prestavať na obchod s Latinskou Amerikou, Čínou, Indiou a tak ďalej, proste tam sú oveľa perspektívnejšie trhy z ich hľadiska a napokon Uh, to môže viesť naozaj k tomu a dokonca aj bez toho, ja som upozorňoval na fakt, že keď sa sankčný režim zmení, tak veľkí hráči ako Nemecko, Francúzsko, Británia sa vrátia na ten uh, trh podstatne ľahšie ako také štáty, ako Slovensko, ktorým to dokonca môže trvať aj 20 ročia, akým obnovia, obnovia všetky takéto spojenie. Hmm. To je proste tak riziková záležitosť že a, a navyše nezmyselná, lebo to by sme zasa strávili ďalšiu hodinku, keby sme vysvetlovali a napokon už sme vysvetlovali, že tento sankčný režim nemá zmysel ani z politického a už vôbec nie z ekonomického hľadiska. Mm. Dobre, ďalší mail Marek. Pravda je, že Grécko žilo dlho nad svoje pomery národu vyhovovalo kým im všetci požičiavali, ale veriteľia určite nechceli situáciu, aby svoje peniaze s úrokmi nedostali späť. Proste nezodpovednosť gréckej vlády a aj obyvateľstva. Ale pán Chmelár sa silou mocou snaží tohto národa zastať, ale dlhy treba platiť. keď by sa všetci k tomu stávali ako Gréci, civilizácia skolabuje. Viete, ja by som chcel počuť tohto pána, čo hovoril uh, pred desiatimi rokmi, keď nám Dzurindova vláda a tie vlády predošle, hovorili presne toto isté. Žijete si nad pomery a musíte si uh, utiahnuť opasky. A tí ľudia proste nemali pocit, že si žijú nad pomery. A viete, toto je presne ten istý problém. My tu naozaj preháňame s istými číslami a myslíme si, že tí Gréci sa vyvalovali po plážach. Proste to je, to je hrubá lož a vulgarizácia problému. Proste takto to nebolo. Marian, dobrý deň, pán Chmelár, máte moju priazenie a úctu, vaše ľavicovo intelektuálne vízie nútia človeka zamyslieť sa, nielen len e, papad novinárske komentáre, o ktorých už dopredu vieme, o čom asi budú. Ako si ste nechcení v médiách s výnikou TA3, vaše texty nenachádzam v žiadnom denníku, prečo ste neželani už aj v denníku Pravda? Uh, uh, pozrite sa, to je otázka, ktorú nekomentujem ja tam, kde proste nie som, ja sa necpem. A do, do žiadného média, proste tam, kde ma pozvu, a, m, tak tam prídem, alebo tam niečo napíšem, ak mám čas. A napokon mám tak veľa práce, že ja si tiež musím už zadať trošku mm -hmm. e, tie veci, ako ospravedlňujem sa, možno by ma niektorí chceli čítať častejšie, ale viete, už by som chcel konečne dopísať svoju štvrtú knihu, ktorú píšem na môj vkus už príliš dlho, a na druhej strane sa žiadajú do mňa stále nejaké analýzy, stanoviská. Napokon myslel som si, že ú, leto, konečne bude pokoj, toď ho máte. Grécko, TTIP a tak ďalej, a tak ďalej, Vyskak, útečenci vyskakujú tie problémy. To je proste aj otázka, že ako sa nastavíte, alebo si poviete, že k niektorým veciam sa nebudete vyjadrovať. Ale zároveň, keď vidím, že tí ľudia odo mňa nejaké stanoviska čakajú, tak to trošku aj zaväzuje, hmm. tak spoločenské. Že... Ešte dám jeden mail, lebo ich tu viacej, ale aspoň ešte jeden od Ľubomíra, že dobrý večer. Poprosil by som, keby pán Chmelár v stručnosti mohol povedať svoj názor na Putina. Taká ja, <laughs> otázka, že no v stručnosti názor na Putina. Stručnosti. No? Tak to poviem. Mm, poviem A a poviem aj B potom. Dobre, to sa mi páči. Mm, dvojka, Putin Lavrov je podľa mňa pre ruské štátne záujmy, a teraz ma vnímajte tak, ako to hovorím. Nehovorím to, že je to pre nás a presvedné. pre ruské, Lebo aj Rusy majú prírodzené, legitímne vlastné štátne záujmy. Pre ruské štátne záujmy najlepšia dvojka od čias Petra Veľkého. Skutočne. To je štátnická dvojka. Povedal by som, Lavrov je najlepší minister zahraničných vecí od, od čias obávaného Andreja Gromika a Putin je naozaj proste štát z tohto hľadiska štátnik veľkosti Petra Veľkého aj so všetkými negatívami. Uh -huh. Teraz nehodnotím teraz nehodnotím otázku ako sa staviam jak k Putinovi. Kto je to B, ktoré chcem povedať? Uh, Vladimír Putin nie je politik môjho strihu. Je to politik, uh, ktorý je v výrazne populistický, konzervatívny, ktorý stavia naozaj e, často na e, veci na teórii hier, vie ako rozdielovať spoločnosť, ako ju ovládať a, a dokonca a celý ten režim jeho je treba povedať aj na, na naše európske pomery výrazne autoritatívny. On sa dokonca posunul z tej roviny. Smiešné na tom je, že jeho kritici ho vždy volali totalitárnym režimom aj pre desiatimi rokmi, aj za, pomaly aj Zajelcina, ale ale čisto z politologického hľadiska Putinov režim sa za 10 rokov posunul z hybridného režimu, teda z režimu, medzi, tak, ktorý by sa dal nazvať takou kázovou demokraciou mm -hmm. do autoritatívneho, ktorý už má výrazný znaky uh, výrazných porušení demokratických princípov, ale stále a rozhodne to nie je nejaký diktátorský režim. Uh -huh. Je to režim, ktorý by mohol byť pre nás uh, na to, na čo sme my zvyknutí, poriadne nepríjemný, ale v každom prípade my by sme si už mali zvyknúť prestať moralizovať. Ako ak chceme prehlbovať demokraciu, ak chceme uh, na túto otázku prednášať závažné stanoviska, tak to robme pre, uh, u nás doma, na Slovensku, v Európe, Snažme sa, aby... Uh... Tak náš štátny záujem ma mať na prvom mieste? Nehovorím, že... Lebo že to z toho mi smata na teraz toto. Viete, že on tak, tak tvrdí, že... Čo? že nemoralizujme, my sa pozerajme v prvom rade na náš štátny záujem Slovenska a nehľadajme, kto je vynik, či Amerika, či Rusko, či Henty. Že... No, počkajte, toto to, to, to ste úplne presne... Smata... No dúfam, ale... som sa zlákol. Normális, nie, nie, nie, nie, nie, myslím, zo stoličky, nie, myslím to tak, že ak chceme ak nám leží na srdci demokracia, tak, ju, tak riešme jej problémy v jej srdci. Tam, kde to je vlastné tej kultúre. A jednoducho Európa je kolískou demokracie. Európa by sa mala snažiť, aby tú demokraciu prehlbovala na všetkých úrovniach, aby ju zdokonalovala aj s prvkami priamej demokracie a tak ďalej, ale my proste nevnocujme vlastné pravidlá života v kultúrach, ktoré sú zvyknuté na niečo mm. celkom iné. Aj. Ja nehovorím, že uh, Rusí alebo iné národy uh, nemajú alebo Číňania, alebo tak že nemajú predpoklady na demokraciu. Ja len tvrdím, že proste tieto záležitosti, ak s, uh, sú proste záležitostiami, kde by Európa nemala moralizovať ak na jednej strane. Uh, okay. generál... Mursi v Egypte, diktátor, ktorý prišiel k moci e, vojenským prevratom a nechal popraviť 100 opozičných predstaviteľov, ktorí sa dostali k moci demokratickými voľbami a dva dni po tomto rozsudku e, Spojené štáty oznámili, že e, dodajú Egyptu nové zbranie. Tak viete, od, celý svet vidí to naše pokrytiectvo, O tomto toto je. My by sme nemali moralizovať Takto som to ja myslel. Nemali by sme moralizovať e, v iných štátoch, keď sme si neurobili poriadky sami doma. My, sa, my jediné, čo môžeme urobiť pre demokraciu je, aby sme zveľaďovali naše vlastné zriadenie, aby bolo príťažlivé aj pre tie iné kultúry, aby sme sa mohli hrdiť, že áno, toto je demokratické zriadenie, kde má moc naozaj ľud a má to takéto a takéto výhody. Dnes, keď povieme a obyvateľovi Egypta alebo Tuniska alebo nejakej takejto krajiny, že my sme obyvateľi a demokracie, tak nás vysmeje. Dokonca aj ten Rus, lebo vie, že tu vládne oligarchia. No to ste mi teraz nahrali. Demokracia. To ste mi nahrali teraz na tému, ktorú som chcel s vami otvoriť. Keď vravíte, že sa nám vysmejú, tak prečo nám sa utekajú? To je otázka imigrácie, ku ktorej som sa chcel dostať, lebo už sme riešili Grécko, TTIP. V minulosti, keď ste tu boli, tak sme riešili Ukrajinu. Tu teraz môžeme ako jeden vážny problém tiež Európy vynechať. Poďme sa pozrieť na problém imigrácie. Keď hovoríte, že nás vysmievajú, že naša demokracia nie je pre nich lákavá, typická otázka Slováka, ktorému dnes vadí, to, že tu máme kopec z imigrantov, prečo nám sa teda utekajú? Viete, tu treba rozlišovať dve otázky. Jedna je, že prirodzenie uh, Arabi a najmä Peržania, ir, uh, obyvateľe Iránu si nehovoria irančania, oni sa považujú aj za takú, poviem, šlachtu medzi moslimami. Oni podpor, poviem to tak, oni podporujú palestínčanov len preto, lebo, lebo Izrael. Aj inak ich majú palestínčanov, majú k ním taký vzťah asi ako migrómom. Ale ten Peržan, ten hrdý Peržan, keď počuje kritiku svojej kultúry, tak sa musí hlboko zasmiať, pretože keď idete do Iránu, vidíte ako tam fungujú veci, ako je tam čisto, aká je tam zdravotná starostlivosť a tak ďalej. Samozrejme, že to má daň v podobe ľudských práv, ale to je presne to, o čom sa budeme baviť. Jednoducho nemôžeme kritizovať niekoho na základe čohosi, kde máme my sami maslo na hlave. O tom hovorím. Viete, my, ako oni nemajú tendenciu až na tie extremistické zložky nejakým spôsobom sa navážať do nášho režimu. To je obrovský omyl. To je ten to je ten najväčší omyl vzťahov medzi uh, ak to chcete takto povedať kresťanským a moslimským svetom, že my máme, alebo dokonca vždy to tak bolo, že tí moslimovia o nás vedeli viac ako my o nich. My máme tendenciu hovoriť o nich ako o moslimoch. Hoci nič nie je vzdialenejšie od pravdy, je to niečo podobné, ako keby oni uvažovali uh, o kultúrach od Ruska Švédsko, Španielsko a Kanadu a povedali by to sú kresťania a nerozlišovali a brali by to ako jeden veľký monolit. A pritom ten moslímsky smet je ešte rôznorodejší ako ten kresťanský. Už som vám tu spomínal, že existujú také až fantasmagórie, skôr utopické sny o zjednotení moslimského sveta, ktoré sú ešte menej reálne ako zjednotenie Európy alebo Západu. Pretože tie rozdiely sú obrovské, obrovské. Mm. A jednoducho, toto je niečo, od čoho musíme začať. Va, vaša otázka zniela, prečo, prečo sa Mnohí utekajú. ľudia to vnímajú ako je úplne to... najväčší problém Európy, ktorá momentálne zápasí. že Niektorí ľudia hovoria, preto som s touto temou aj začal, že otázka imigrácie je doslova smrteľnou ranou pre alebo teda imigrácia ako také smrteľnou rávnou pre Európu, že to je úplne, že top problém všetkých problémov, ktoré tu teraz Európa má, že najvážnejší problém zo všetkých je imigrácia a teraz, že čítate teraz tie správy, ktoré vychádzajú, že napríklad Maďarsko má neutíchajúce problémy s tým, že zase zadržali nejakých 800 imigrantov, ja neviem kde, proste vylúpili auta, tam skočili pod kamion, tam niekoho zbili, proste sa to tak teraz melie všetko, melie, melie, z toho majú ľudia teraz pocit, že... Toto je momentálne top problém, s ktorým tu zápasíme a je momentálne úplne ohrozená európska civilizácia týmto, čo sa deje. No tak sa vás to chcem sa o, o tomto s vami no. podebatiť. Vy ste napísali na toto tému proste blog, že normalizácia nenávistí. Takže vy teraz pre mňa veľmi vzácne stojíte na trošku inom opačnom strane, na opačnej strane brehu ako títo ľudia, ktorí toto tvrdia. Chcem zistiť vašu motiváciu a to, čo k vás k tomu vedie, že že prečo vy to nevnímate tak, ako teraz mnohí ľudia, ktorí tvrdia, že, že tou imigráciou sme mimoriadne ohrození? Tak o tomto sa s vami chcem Dobre, povedať. najprv musím povedať, že tá motivácia je u mňa tá, čo vždy. Proste hľadanie pravdy. Uh, dovolte mi povedať, pri tom husovskom výročí, ktoré na Slovensku vôbec nerezonovalo, pri tom 6. Hmm. výročí upálenia Jana Husa, ja považujem za to najdôležitejšie. Prepačte, že odbočí na chvílku, to za to najdôležitejšie, môžete. čo zanechal hus, nie nejakú náboženskú schizmu, ale predovšetkým tá jeho slávna veta hľadaj pravdu, hovor pravdu, chráň pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti, sú proste tak revolučné slova, ktoré vyriekol ešte predtým, ako sa za reformácia a renesancie začalo čo len uvažovať o možnosti človeka pochybovať. Čiže to je nejaký predchodca Vý, vý, vývoja myslenia, ktorý viedol až k slobode prejavu. A pre mňa e, musím povedať, vždy bolo motiváciou to, čo som povedal aj na začiatku, že v ťažkých dobách je pravda revolučným činom. A teraz nezávisle od toho, že či poviem niečo, s čím sa ľudia stotožňujú a, po, a povedia, že im hovorím z duše. Alebo ako v tomto prípade, keď mi je jasné, že 70% možno viac ľudí stojí proti mne a hovorí veci, ktoré v tejto atmosfére nie je možné zvládnuť v racionálnej diskusii, to hovorím priamo, lebo tie emócie sú tak vybičované a tí ľudia sa tak boja, že predstavte si človeka vystrašeného na smrť, ten nebude počúvať vašu prednášku, ale bude jačať, kričať a omielať veci, ktoré mu môžete tisíckrát vyvrátiť. Ale pre tých, ktorí chcú aspoň počúvať, sú náchylní aspoň rozmýšľať a, a, a zvážiť tie slova, a mám tieto argumenty. Hm. Poprvé, a žiadna, žiadny armagedón sa na nás nevalí. Mnoho ľudí nemá potuchy o tom, že v roku 1994 95 tu bolo 10 tisíc utečencov z Čečenska, žiadateľov o azyl. A nikto si to ani nevšimol. A my sa tu hádame o teraz o niekoľko stoviek. Z čoho vznikla tá hrozná panika? Ja často hovorím jeden príklad. Predstavte si, že by niekto nakrútil video, napokon to video bolo nakrútené, o tom, ako neonacisti dokopali toho mladíka pred barom vnite. Predstavte video. si, že toto video pustia von a otitulkujú, toto sú Slováci, nechoďte na Slovensko. V zápeti uh, príde ďalšie video, uh, ktoré bude hovoriť uh, v tomto a v tomto parku Slovák dobodal nejakého staršieho dôchodcu. Toto sú Slováci, násilníci. Pribudne ešte zo pár ďalších videí, ktoré sa začnú šíriť ako viráli a som presvedčený, že tým dokážete, keby ste to chceli vyrobiť, tak dokážete vytvoriť tak, takúto paniku a nenávisť voči Slovákom na základe niečoho, čo keď ten človek, ktorý sa zoznámi s realitou, zistí, že, že veci sa majú úplne inak. Kto sú tí ľudia, ktorí k nám chodia? Ja môžem na to odpovedať ľudia ako my, medzi ktorými sú ľudia dobrí aj zlí, sú to ľudia často vzdelanejší ako väčšina tých, ktorí má z nich strach, sú to často aj hlupáci, sú to samozrejme, že medzi nimi sa môžu nachádzať aj nebezpeční ľudia, to nemôžeme vylúčiť, ale doterajšia skúsenosť ukazuje, že teroristi chodili, boli vysielaní do Európy prvou triedou letecky a nie na deravých bárkach. Prečo sem utekajú Samozrejme, tam máte rôzne motívy. Sú ľudia, ktorí proste utekajú, lebo si zachraňujú holé krky. Utekajú pred vojnou násilím, to je hlavne Sýria a Líbia. Sú ľudia, ktorí utekajú pred diktatúrou, ako je Eritrea. A tam by som zvlášť na to kládol dôraz, lebo to je druhá najpočetnejšia skupina a to nie je štát, kde zasahoval Západ, ale kde je jedna z najhorších diktatúr sveta. Potom sú ľudia, ktorí v dôsledku klimatických zmien utekajú uh, zo subshárskej Afriky a tých môžete nazvať ekonomickí migranti, ale to je zasa príliš zovšeobecnujúce slovo, lebo tam nie sú, viete, ako uh, keď povedia, keď vám niekto povie, že to sú ľudia, ktorí mali pri sebe často aj tisíc, 2000 alebo 3000 dolárov, no uh, často si neuvedomujeme, že to je celý ich premenený majetok, že sú, ta, že sú to ľudia, ktorí predali všetko, aby sa vybrali za lepším životom. Teraz tá druhá stránka veci. To, čo som povedal, neznamená, že my si v tejto chvíli môžeme dovoliť uh, otvoriť náruč a povedať uh, ste vítaní, môžete sem prúdiť nekontrolovane, ako mm -hmm. sa vám len zachce. Samozrejme, že štát a nemyslím tým len Slovenskú republiku, aj Európa ako, ako taká má legitímne právo a musí si chrániť svoje bezpečnostné záujmy, mm. musí, si chrániť, od, musí si chrániť vlastné hranice Hej. pred prenikaním možné, možného zločinu. Čiže nehovoríte o nejakej bezbrhej otvorenosti? Vtedy, a to som nikdy nehovoril. Dobre. Ja som ho varoval vždy pred panikou. My tu ľudia nechápu ani to, že na Slovensku majú také predstavy, že, na, že tí, čo sem idú, že to sú hrdlorezy. Na Slovensku. Viete o tom, že na Slovensku žije 5000 moslimov? Ja sám mám medzi nimi priateľov, ktorí sú to vynikajúci lekári. A niektorí, ktorí prišli z, e, z moslimských krajín, jeden zvlášť, jeden môj, jeden môj priateľ, je ateista. Ale ma prosil, ja som raz povedal jeho meno, že aby som to nehovoril, lebo v tej krajine by to bolo zločin. Čiže jednoducho, my si neuvedomujeme, proste máme pocit, že keď utekajú ľudia z moslimských krajín, tak sú to teroristi hrdlorezi, hoci to môžu byť kresťania. Hoci to môžu byť ateisti, hoci to môže byť, byť slobodomyselný ľudia, niekedy vzdelaní, niekedy ľudia, ktorí proste majú manuálnu prácu, ale vidíte, otvárajú si tu stánky s kebabmi, alebo sú to obchodníci, alebo a tak ďalej. Slovensko má najprísnejšiu azylovú politiku. Nevidím. Podľa mňa na Slovensku nedostanú azyl ani tí, ktorí by to z dôvodov prenasledovania potrebovali, ale ja nevidím dôvod na paniku, keď máme takéto prísne zákonodárstvo, ktoré nám závidí aj norský masový vrah Brejvik. Vyslovne, vyslovne niekoľkokrát hey, hey, ukázal tak, na Slovensku, ako napríklad. Čiže my sa naozaj nemáme čoho báť, nehovoriac o tom, že ja považujem celú kauzu kvót za búrku v pohári vody a vysvetloval som to bohužiaľ niekoľkokrát, ale bohužiaľ ľudia sú tak nastavení, že nie sú ani ochotní si uvedomiť, že politici si s, s nimi zahrali špinavú hru. Pozrite sa, na čo to zneužil Robert Fico. Zahral sa na hrdinského bojovníka, ktorý bojuje proti kvótam, hoci kvóty boli v mŕtvé v momente, keď to prišiel len ako návrh a francúzi povedali, že to je blbosť. To odmietame. Ale ono sa z tej, z tej diskusie urobila záležitosť, že vlastne to je jeden veľký návrh, ktorý sa na nás chystá z Bruselu a ktorým zlí Brusel na nás pripravuje. Hoci, opakujem, v tej chvíli to bolo mŕtve. Potom prišiel premiér Fico na summit, kde mimochodom inak pri vážnych veciach mlčí, oveľa vážnejších, a zahral sa na Jánošíka, na toho hrdinu, ktorý ujúka až dovtedy, kým nepopustia a urobil zo seba takého záchrancu, za ktoré, že by sme mu mali byť divnie vďační za to, že nás ochránil pred kvótami. Prosím vás pekne. Ešte raz. Kvóty boli od počiatku mŕtvy projekt. Kvóty bol úplne zle vyložený projekt, pretože to ne, nebolo myslené tak, že sa musíme prijať 700, neviem koľko, utečencov, ale že práve preto, že v dôsledku platnej legislatívy Uh, utečenci musia požiadať o azyl v prvej krajine, kde, do, do ktorej kročia v tomto prípade taliansko Grécko, ktoré nezvládalo nápor, tak nás poprosili, že či administratívne vybavíme tie žiadosti. Ono by to znamenalo v princípe, keby sa tento no. postup dodržal, že na Slovensku, garantujem vám, by nezostalo viac ako 20-30 utečencov a ostatní by išli het. A takto sa Fico záchral na hrdinu, ktorý odmietol kvóty, ale zároveň už povedal, že, že sme ochotní prijať 500 utečencov. A myslím tým nátvrdo. Čiže jednoducho, všetci títo bojovníci s teplou vodou, poviem to takto, ktorí sa cítia byť teraz nejakými víťazmi, že bojujú za záchranu civilizácie, sú v mojich očiach naozaj smiešní, lebo nepochopili problém a nechali sa zvádzať emóciami. Sú podporovať ľudí, ktorí si z nich urobili dobrý deň a ktorí zneužívajú ich emócie, namiesto toho, aby sme sa k problému postavili naozaj racionálne. Migrácia nie je žiadne sprísahanie proti Európe, je to jav, ktorý dnes môžeme nazvať druhým stiahovaním národov. A najväčšia vlna migrácie nesmeruje do Európy, ale z juho-východnej Ázie na, na Blízky východ. V iných krajinách proste príjmajú oveľa väčšie kvanta. Spojených štátoch ročne príjmajú, keď ľudia hovoria, že háčte si ich do Spojených štátov, no ale oni to aj robia. Tam ročne príjmajú milión utečencov. Európa zatiaľ len číslo ten nápor sa týka okolo 100 tisíc ľudí, čo z hľadiska Európy je zanedbateľné percento. Ja nehovorím, že to do budúcnosti nemôže byť problém. Ale ako každý problém, musíme ho riešiť komplexne a nie hystericky. Viete, ja sa spýtam tých, ktorí odmietajú utečencov, ako si to predstavujú. Chcú ich vystrielať? Lebo ten nápor pod vplyvom toho, čo sme urobili, tu bude. Na druhej strane... No, počkajte, čo sme urobili rozbili sme Severnú Afriku a Blízky východ. Ech, to je ako západ, myslíte? No prirodzene. Mm. Viete, to je priamy dôsledok, <kým> prepačte, tej obrovskej utečeneckej vlny. Pretože kam siahla noha, povedal by som, uh, vojaka NATO za posledných 15-20 rokov, priniesla len skazu a destabilizáciu. Rozbili sme... Uh, Napokon aj Jugosláviu, kde Kosovo je dnes nefunkčný štát. Rozbili sme Afganistan, rozbili sme Irak, rozbili sme Sýriu, rozbili sme Líbiu, roz, proste rozbili sme celý rad štátov, ktoré teraz nevieme si s tým rady a kde sa hrnú. Kde sa hrnú kvantá utečencov. My sme mali dohodu s Kadafím. Dovtedy. Kádafiho Líbia bola neprijemnou diktatúrou, ale bola stabilizačným prvkom nielen čo sa týka Európy, ale aj smerom do Afriky. A s Kadhafim sme mali dohodu, že zastaví už po vodách pašerákov. Toto, čo sme dosiahli, proste Irak je dnes neexistujúcim štátom, na jeho troskách sme, e, sa vytvoril islamský štát, ktorý sme tu ešte nespomínali, čo je najväčšia hrozba mimochodom. A my nevnímame ani to, že keď hovoríme o tých hrdlorezov, že veľká väčšina, alebo veľká časť tých ľudí, ktorí utekajú, utekajú aj pred islamským štátom. My ho obvinujeme z toho, že sú to islamisti, pritom oni pred tými islamistami utekajú. Ešte stále sme nepochopili, že najväčšie množstvo obetí teroristických útokov tvoria moslimovia, nie Európania. Toto je, akože ak nebudeme rozumieť problému, nemôžeme ho riešiť. A viete, napriek tomu, že riešenie situácie musí spočívať v stabilizácii tohto priestoru, my tu vyvolávame vášne, navyšujeme nejaké prostriedky a hovoríme, že ďalej ich nepustíme, alebo čo, ale nie sme ochotní robiť toto. Keď tu bola tá veľká demonštrácia v Bratislave mm -hmm. proti imigrantom, a okrem toho, že ja musím kategoricky odmietnúť ako ako demonstrácie tohto typu, na ktorých je násilie, na ktorých zaznievajú výkriky, ako obesiť, ako ja si chcem sa spýtať tých ľudí, či, si naozaj, či naozaj toto je ich predstava riešenia situácie, ale tí ľudia tí organizátori nemali gule na to, poviem to takto, prepačte, ich jazykom, ktorému budú hádam rozumieť, aby išli demonstrovať pred sídlo skutočného vyníka. Tam bolo zasadnutie Globseku tam si Robert Fico a Andrej Kiska podávali ruky s Davidom Cameronom, britským premiérom, ktorý bol architektom bombardovania Líbie. A tento človek nám priš náš prišiel poučať o tom, ako tvrdo musíme zasiahnuť voči imigrantom. Nezdá sa vám to chore? Proste toto je vec, ktorú kritizujem pri akýchkoľvek takýchto emocionálnych výlevoch. My riešime zástupné problémy. Vybíjame si zlosť na utečencoch, na Rómoch, na homosexuáloch a neriešime to, kto spôsobil hey. to obrovské nešťastie ľudí aj v Európe, hey. keď yeah. je čoraz viac ľudí chudobných, na toto proste tí lídry týchto emočných vzopetí nemajú gule, aby, aby išli na to a namiesto toho vyvolávajú vášne v ľuďoch, ktoré sú absolútne deštrukčné, lebo k ničomu nevedú. Ak si neželáte obrovské krvi prelievanie, tak toto nemôžete proste zastaviť tak, že si poviete hradba a dosť. To musíte len nejakým spôsobom regulovať a musíte prijať opatrenia, aby tým, aby tí ľudia nemali dôvod utekať z tých krajín. Dobre, však ja by som vám teraz chcel protirečiť, ale však nebudem. Nech, ale skúšne, budú tak... poslucháči, však máme niekoho na telefóne. Linka, dajte, dajte si sluchadla. Máme niekoho na telefóne. Linka, verím, že tam ešte ostal. Dobrý večer. Dobrý večer, ešte opäť trocha do Šamurina. No počtevo, rýchlo na otázku, pokiaľ možno. Ej, no, ne, neviem teraz, či to je otázka, ja len som zachytil v, v slovách hostia zo pár nezrovnalostí, lebo on najprv hovoril o nejakom vzťahovaní národov, ale však e, my vieme, že to vzťahovanie národov nie je prirodzené, že ono bolo vyvolané, umelo vyvolané vojenskými konfliktami. A akože on, on sa snaží akože hodiť tú vinu aj na nás, že však aj my sme sa na tom zúčastnili. Len problém je ten, že my tu máme zapredaných politikov, ktorí nerobia politiku, ktorá by bola prospešná pre tento národ, ale to sú poslušní vazali zahraničných eh, kruhov, by som povedal takto. Hej, že števo sa vás vlastne pýta, že prečo vy obviniete nás, že my s tým bežný človek nič nemá, to robia politici naši, že však prečo, tak môže byť števo, že takto asi si to nekomyslel. Hej, hej, to hmm. je jedna vec. Dobre. Akiancie, no. že, že tuto nám e, pán Chmelár vysvetľuje, že však Amerika berie ďaleko viacej imigrantov, ako e Európa má teraz zobrať, ale to je hrubá demagógia, pretože Amerika si vyberá rozienka z celého sveta, ona si vyberá, koho príjme ako imigranta. No, o, ale... My tu máme zobrať tú spodinu, ktorá nevie čítať, písať. A... Oh. Dobre, Števo, tak ide teraz reagovať a potom ďalšie otázky, ak bych ma tak zavolal ešte, dobre? Hej, dobre? dobre. no, tak to bol Števo, no, poslucháč. Ďakujem, Začne, aby som si to zapamätal, začnem od konca. Hrubá demagógia je to, že Američania si vyberajú vzdelaných a my si vyberáme nevzdelaných. No, samozrejme, že vyberajú, aj my si vyberáme, ale vyberáme si naozaj ľudí, ktorí sú v ohrození života, vyberáme si ľudí, ktorí sú preverení, musia byť preverení tajnými službami kým sa niečo také stane. A my máme tak prísne nastavené veci, hovorím, ďaleko prísnejšie ako v akejkoľvek krajine Európskej únie a prísnejšie ako v samotných Spojených štátoch. A, samot... a keď vám tam zoberú milión ľudí, tak je vám jasné, že to nie je pravda, že si berú len tých vzdelaných, len tých budúcich nositeľov Nobelovej ceny, ale že si berú aj bežných, úplne bežných ľudí, ktorí umývajú riady, alebo skončia pri takých manuálnych prácach. Čo sa týka ďalších otázok. A, tam je opäť nedorozumenie. A, najväčšiu povedal, že, že jednoducho nezrovnalo z mojich slovách je ten, že druhé sťahovanie že to bolo vyvolané akože umelo. No to tiež nie je celkom pravda, pretože tá, ako som spomínal, tá najväčšia vlna migrantov a tu by ste ich nazvali ekonomickí migranti, lebo cestujú z Júho východnej Ázie na Blízký východ za prácu. Ale ten základný princíp je v tom, že e, politické záležitosti a najmä klimatické zmeny nútia celé etnika sa presúvať a budú ešte vo väčšej miere ich nútiť takým spôsobom, že my musíme nájsť e, nejakú, nejakú logickú a funkčnú schému toho, ako by to mohlo fungovať, inač sa môžeme pripravovať len na vojnu. Inač nám nič iné lebo hovorím toto nemôžete zastaviť tak, že dosť, stop, nikam nepôjdete. Môžete si postaviť šengenskú, ako máme šengensku hranicu, ale vidíte, aj cestu prenikajú a bude, to čoraz, a bude to v budúcnosti čoraz náročnejšie. Čiže je to otázka, ktorú nie je jednoduché vyriešiť, ale ja jednoducho varujem pred tým, lebo keď budeme veci mystifikovať, tak sa nedostaneme ďalej. A tretia vec, ako sme za to zodpovední? Toto, to to je vec, no. ktorú ja považujem za najväčšie pokrytectvo, pretože prirodzene Slovensko nebolo koloniálnou mocnosťou. Ale vážení, uvedomme si my tu, čo tu sedíme, uh, v klimatizovanej miestnosti, vyvalený hore púbkom, uh, že celé bohatstvo a prosperita západu je spôsobená obrovským utrpením a vykorisťovaním rozvojového sveta. Že aj naše vlastné bohatstvo je výsledkom drancovania. Mnoho ľudí si to nechce uvedomiť. Že my, samozrejme, že my sme neprosperovali z toho, alebo neťažili z toho tak, ako z toho ťažili Briti, ako z toho ťažili Taliani, ako z toho ťažili do istej miery Nemci. Ale my sami máme podiel z toho bohatstva, ktorý sa nazberal kolonializmom. My sme sa s kolonializmom nevyrovnali. My odmietame tak, ako... Ja som videl jeden francúzsky dokument, keď ľudia z Konga prišli do Belgicka prišli žiadať od belgičanov to, čo dosiahli iné národy v prípade očkodnenia od Nemcov, aby ich očkodnili za kolonializmus. Keďže málo ľudí ešte stále vie, že belgický kráľ Leopold II, ktorý je doma v krajine polobohom a všade má rozosiaté sochy, ako jeden z najobľúbenejších kráľov počas svojej vlá neobmedzenej vlády, ktorú mu dal belgický parlament v Kongu na začiatku 20. storočia, za 4 roky vyhubil polovicu populácie, čo sa rovná počtu 10 miliónov ľudí. Kam sa hrabe holokaust? Za 4 roky vyhubil viac ako 10 miliónov ľudí. A viete, to sú celé bohatstvo, prepich Bruselu, pochádza z týchto zdrojov, ale spätne, sekundárne, to, z čoho ťaží západná e, prosperita, to, z čoho e, je ešte stále bohatstvo na zhromaždenie, povedzme aj v eurofondoch, pochádza z dedičstva kolonializmu. Kým si my toto neuvedomíme, hmm. kým sa nevyrovnáme s takouto minulosťou, tak samozrejme môžeme z babelo jačať, že my s tým nemáme nič spoločné, ale toto je podľa mňa nezodpovední a zbabeli výkrik, lebo áno, aj my s tým máme spoločné, niečo spoločné, čo ale neznamená. Rád by som zdôraznil opäť pre tých, ktorí sa radi rozčulujú, <laughs> že, lebo takých je v týchto dobách veľmi veľa, no, hej, nie, hej. nie je to spôsobené len teplom, že to neznamená, že by sme mali proste túto vyhlásiť na Slovensku nejaký nový Emirát hej. a mali by sme ich tu prijať, tak uh, prijímať ako uh, povedal by som, ako keby, ako keby to boli naši krajania, ale zároveň my sa nemôžeme uh, brániť migrácii ako malé hmm. deti, ale musíme mať systémovú a rozumnú politiku tak, aby sme z toho ťažili. Lebo viete, vzhľadom na demografický vývoj my budeme potrebovať a aj migráciu. A to je, to je na samostatnú tému. Dobre, opäť telefonát, lebo mne to tu bliká, musíme aj nejaké telefony pobrať, lebo ľudia volajú. Tak dobrý večer, poďme v rýchlosti na otázku, aby sa teda čo najviac ľudí. ľudí prestriedalo. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja chcel by som vášom hostovi doporučiť pre doplnenie svojich znalosti, ktorého vypráva veľmi dobre, ale ešte pre doplnenie, aby si ho na internete Barbara Spectr. Spectra. Uh, to bolo ťažko počuteľné. A o čo tam ide? Barbara. Barbara. Stačí, Barbara Spektre. Spectre. Uh -huh. Spectre no. Áno, Spectr. Áno, Barbara Spectra. To je dáma, ktorá pracuje na základe na základe vládnej podpory pre inštitút v A tam sa môže veľmi veľa dozvedieť, čo všetko sa a robiť. Dobre. Dobre. Môžeme, môže to aj niekto dať na link. Môže si to potom pozrieť. Ďakujeme za tento telefon. Ideme na maily. Uh, to Miro píše, že, že host poriadne trepe o tých imigrantoch, veď vidíme, čo sa deje v Európe s nimi. Je, že on píša presne toto, že počujete z médií, že tam taký kamión obsadili, tam niečo rozbili, tam auta vypárili a to je teraz tá predstava, že však takí to sú tí moslimovia, že ako teraz chcete presvedčiť ľudí, že ano, vy tu máte kamarátov, lekárov a tak ďalej, ale zase na druhej strane vidia tí ľudia, čo sa deje v tých európskych krajinách, keby tu sedel nejaký kamionista, tak ten vám povie, že je to doslova des, čo sa deje. Ja teraz, ako sa dá toto vysvetliť? No, radiom? pozrite sa, ak si niekto myslí, že trepem, tak e, v takejto rovine strácam záujem o dialog, ale môžem, môžem zopakovať len to, čo som povedal na začiatku. Neviem, či to dotyčný e, nepočul, alebo je to nadrámec jeho e, pochopenia, povedzme to slušne, ale, ale vysvetloval som, že takéto videá by ste mohli vyrobiť aj o Slovákoch. Jednoducho, e, keď hovorí, vidíme, čo sa deje, nevidíte nič. Ak viete, ja e, som rektorom školy, e, kde skú sa skúma, vyučuje, báda e, nesmierne množstvo metód a techník mediálnej pro pro propagandy a manipulácie. A proste dnes nemôžete veriť ani tomu, čo vidíte, nie to tomu, čo, o čom ste počuli, a jediný spôsob je mať znalosť o tých kultúrach, hlbokú, nie z videí, čo ste vy videli, ale mať skutočne hlbokú znalosť o arabskom, respektíve moslimskom svete, vidieť veci na vlastné oči a chápať súvislosti. Toto pre, prepačte, to, že ste videli nejaké video a že si ho sdielate, týmto mňa nedojmete. Ja si, ne, ja si svoje názory, Uh, neutváram na základe nejakých virálov, ale na, na základe jednak vlastných znalostí a jednak overovania zdrojov informácií. A toto sú proste prehnané veci. Hmm. Dobre, môžeme sa na ďalšie maily, lebo však to sa samozrejme. tu teraz namnožilo, pri tejto téme, viete to, hneď sa jo, namnoží. Vlastne. Čiak už ty hádam pán s tými mailami, do... nebojte sa, ja to kontrolujem 10 minút ešte máme. Uh, ja len chcem povedať, nech pán komentátor to asi ako vy, komentátor nerozpráva, že my máme niečo spoločné s kolonializmom, my sme kolóniu nikdy nemali, my sme kolóniu vždy, vždy boli. Keď u nás robotník zarába za 300 eur a v Nemecku za 3000 eur, my sa máme na preto, pretože v Nemecku a vo Francúzsku napríklad pracujú robotníci, ani nie polovicu, čo naši a zarábajú 10x viac, tak nech netrebe somariny. Keď sú opačné argumenty, tak pán stráca chuť debatovať. Toto si myslí pádov. Uh, sa chuť ak... debatovať, keď niekto uh, rozpráva takýmto slovníkom a nemá základné vedomosti na to, aby ste sa bavili o takýchto témach, hmm. tak musíte mať naozaj znalosti, z čoho pochádza bohatstvo uh, aj takých <coughs> krajín ako Slovensko a neporovnávať to väčšine s najvyspelejšími štátmi, ale porovnávať to opäť s tým, na čom stojí bieda rozvojového sveta, a na čom stojí bohatstvo Západu a my ako krajina OECD, či sa vám to páči alebo nepáči, patríme medzi najbohatšie štáty sveta. Ja viem, že vy to zo svojej situácie takto vnímať nemusíte, ale z globálneho hľadiska je to takto. Hmm. Dobre, ja teraz mám niekoľko otázok, že kvóty sem kvóty tam, píše Aďo. Poprvé, do protestu boli vyzývaní extrémisti a ostatní xenofobi na základe falošných dôkazov, že utečenci sú hrozbou. Boli to fotky z filmov, katastrova iných nehôd, napríklad autonehoda, výbuch cisterny s pohodnými látkami. Bol prezentovaný ako teroristický čin, že moslimovia opálili zažíva kresťanov. Po druhé, píše Aďo, migrácia tu je už dlho, osobne som sa zúčastnil výstavby utečeneckého táboru, táboru v Medvedove v 90. rokoch. Prečo neboli protesty, keď utekali Afgánci? Ani títo nezostali, na nástenkách vyseli ponuky pracovných agentúr zo západných krajín a postupne odchádzali. Po tretie, nebezpečne stúpajú, počkajte, zdvihnem telefony, iba nechám, dočítam ten mail. Po tretie, nebezpečne stúpajú preferencie strán, ktoré sa k samotnému protestu vôbec nevyjadrovali. Po štvrté, v krajinách EÚ nemá kto robiť na poľnohospodárských pôdach vrátane Slovenska, takže mnohí poľnohospodári uvítajú túto pracovnú silu. Po piate, príjmanie účastencov neznamená, že dotyční tu aj zostanú. No a po šieste. Ak by Kaliňák bol, zasiahol vodnými delami, Lipšicovi by okamžite stúpli preferencie. Nie je za celou kampaňou aj niekto iný, okrem Kotlebovcov. Kotleba doteraz vedel pozberať na svoje nacistické aktivity do 150 účastníkov. Prvom rade, ďakujem za tento názor, lebo je, je osviežujúce počuť aj niečo iné, ale chcel by som k tomu dodať uh, jednu vec. Uh, áno. Uh, jadro Proste, proste napriek tomu, že tam bolo veľa ľudí, ktorí si hovoria slušní ľudia, ja hovorím, že slušní ľudia na neonacistické pochody ne, nechodia a tento pochod bol organizovaný Kotlebovcami. A, takže takže e, očakávať od takýchto protestov niečo viac je mimoriadne naivné. A čo sa týka tých videí, mňa vždy fascinuje, že ľudia, ktorí sú inak mimoriadne citliví na rôznu propagandu, ktorá k nám chodí, či už zo Spojených štátov alebo inde, napríklad aj o Rusku sú schopní uveriť všetkému aj s chlpami, ak sa to týka utečencov. Jednoducho naozaj nemám chuť hádať sa s ľuďmi, ktorí nevedia argumentovať ani slušne a pritom hovoria niečo, čomu chcú veriť a nepočúvajú ani tie iné argumenty tam už proste racionálna debata vypína a ja sa pohybujem iba v rovine racionálnych faktov o nejakých pocitoch a emóciách nikdy nepolemizujem. Dobre, verím, že ešte ostal poslúchač na linke. Dobrý večer, opäť. Dobrý večer, mám iba pár otázok. No. Či takto no. pán, ktorý je teraz tam u vás, tlačí aj napríklad na Anglickú kráľovnu? Pretože podľa mňa, Anglická kráľovna spolu so svojou rodinou môže byť tak 20 ľudí, ale palác majú pre 40 tisíc ľudí. Či tak tlačí na nich, že aby teraz oni prijali tých ľudí? Pretože ten palác Afriky? Takisto bávac v Austrálii postavili a z Afriky a tam ide ročne na 150 miliónov, 150 miliónov alebo neviem koľko, no obrovské milióny lidí uh -huh. tam idú. No, ale na spravu toho zámku, na ktorý ani nechodia pomaly. Na čo im to je? načo brali z Afriky také nadbytky. A teraz sa poďme vrátiť teda k tej rozumnej e, reči. Neviem presne tie názvy, ako sa volali na vysoké škole sme to mali a úplne mám to na haku. Nebudem si to pamätať, nepotrebujem, myslel som si, že to nebudem potrať nikdy k životu, ale fajn, e, existuje niečo také, ako je pomer obyvateľa k tomu, čo k jeho spotrebe. E, počíta sa to na áre alebo na hektáre, to je jedno. Jednoducho sa to tak počíta. Američania majú najväčšiu spotrebu na svete, totálka, hej? Oni žerú toľko, koľko ten Afričán možnože má z toho jednu tisícinu. Alebo možnože desať tisícinu. Tam to boli strašné áre, koľko spotrebuje jeden Američan. Slovák teda toľko nespotreboval. Ja som len zvedavý, či vy tak, ako na tu to, tlačíte tam na tých Američanov, tam na tých Angličanov, tam na tých Francúzov. To je moja otázka. Tlačíte mm -hmm. aj tam? Mm -hmm. Ale ste prišli len tlačiť nám tu. Dobre, tak ide odpovedať a potom to ešte doklapneme nejakými mailami, aby sme teda vyšli v ústreté poslucháčom. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, majte sa pekne do Tak. No poslucháč rozpráva, že vy, vy ste tu prišli tlačiť nám to, ako by som prišiel niekde z vesmíru, ale ja tu žijem a chcel by som povedať, že, že áno, ja síce nepredpokladám, že musí byť oboznámený so všetkými mojimi článkami, ale na Google sa dajú naozaj vyhľadať napríklad aj moje... Uh, články o klimatických samitoch, kde som upozorňoval práve na spotrebu Spojených štátov. Takže keď proste si niekto z, e, zaslúži, ja mu zadelím, ale viete, tieto argumenty sú pre mňa už trápne a únavné. Áno, som pritom arrogantný, pretože ja som, e, prepačte, netolerantný voči ľudskej hlúposti. Som tolerantný voči človeku, ktorý nepozná súvislosti a ktorý je zvedavý a pýta sa a polemizuje, lebo Proste suma jeho vedomostí možno, možno nedosahuje na to, aby si mohol urobiť reálny obraz, alebo má proste iný názor, ale s ľudskou hlúpostou nemôžem polemizovať, ak si niekto myslí, že, že v rovine, keď kritizujem postoj k utečencom, zároveň vyminujem x problémov, ale áno, aj Američania, aj Nemci, aj Francúzi robia toto a v jednej minúte spomeniem všetky hriechy sveta. Prepačte, Pozrite si to, ja som sa k týmto témam vyjadroval viac než dosť a bol som rovnako fackovaný od tých ľudí zasa, že prečo kritizujem len Ameriku a nekritizujem iných. Ja som už unavený a prepačte, takéto nezmyslí ma nezaujímajú, ale povedali ste, a napriek tomu, že ste povedali jednu zaujímavú vec, keď ste spomínali aj to bohatstvo, ktoré, ktoré britského impéria, ktoré vyplynulo z obchodovania s otrokmi, aby som mohol spomenúť, že aj sochu Slobody na e, americkom kapitole, myslím, nie je tú veľkú, tú slávnu uh -huh. v, v New Yorku, ale na budove kapitolu, teda Kongresu Spojených štátov je taká menšia uh -huh. trojmet, len v úvozovkách trojmetrová bronzová socha Slobody, ktorú tam vyniesli americkí e, otroci, Černosí, hej, To je taký paradox a amerických, amerických dejín. Čiže áno, mohli, môžeme sa tu baviť o milión príkladoch ktoré a budete mať pravdu, toto je pokrytiectvo, farizejstvo a obrovský morálny dlh západného sveta. Ale to nič nemení na tom, čo som povedal. Jednoducho sme spolu zodpovední nie tým najväčším dielom. Prirodzene, že tú najväčšiu zodpovednosť, a to som vždy hovoril, majú štáty, ktorí rozputali to besniace peklo v Líbii, Iraku, v Afganistane, ktoré sa hlavnou záťažou podielali na koloniálnych voj vojnách, ale proste ako národ, ktorý ťaží z toho bohatstva Západu, ktorý tu bol vybudovaný hm. na proste hrôze kolonializmu, ktorý je u mňa na rovnakej úrovni morálne ako fašizmus a komunizmus. A nevyrovnali sme sa s, s týmto, napriek tomu, že tohto roku bude... Uh, už 55. výročie slávnej deklarácie OSN o dekolonizácii, doteraz sme sa s tým nevyrovnali, tak jednoducho nemôžeme sa tváriť, že my nič, my muzikanti, toto je od nás vždy babele, že my sa vždy tvárime, vždy pri všetkom, vždy pri všetkom, že nás sa to netýka. Boli tu nejaké zverstva za druhej svetovej vojny, to Nemci, to nacisti, to nie my. Proste vždy takto z babelo pristupujeme k vlastnej vine. A toto nie je otázka, že by sme sa mali sebabyčeleť. Ale keď chceme poznať svoje možnosti, keď chceme poznať svoje e, dobré stránky, svoj potenciál, musíme sa vedieť vyrovnať aj s tým, kde sme pochybili. A v tomto prípade, e, aj keď nie je hlavná zodpovednosť na našich bedrá, ja nemôžem zamlčiavať, že my sme čistí ako holúbičky. No, nie sme. Dobre, toľko na dnes... Eduard, Kmelár, historik, politický, mediálny analytik a takisto aj vysokoškolský učiteľ. Viac už toho nestihneme. Ani povedať, ani teda telefóny vypočuť aj keď to tu zvoní. a ja vidím maily. A maily. Im ešte 15 minút, ale už potom musím. Ísť, čo? Ešte chcete... potiahneme? Im ešte a 15 dobre, minút, ale no, potom vidíte. sa už naozaj. Dobre. No, tak pozor, trzíme potešiť poslucháča, ktorý je na telefónnej linke, predpokladám, že dostatočne nahnevaný z toho, čo tu počúva. Dobrý večer. Počujeme sa? Halo. Áno, počujeme sa. Nech sa páči. No možno troška teraz sklamem, ale ja chcem práve, že pánovi poďakovať za jeho úsudky. To ste ma sklamali. No. <laughs> Ďakujem. Ja už nejakú dobu pána Chmelára pozorujem sa týka pozných debát aj v klasických médiách. No a musím len povedať teda, že skutočne uh, ma tečí, že je človek ako vy aj v médiách prezentovaným takisto aj na alternatíve, kde jednoducho objektívne, skutočne objektívne sa snaží pokladovať na veci. Jednostranné, aj keď sa priznám, že som človek, ktorému, čo sa týka tejto imigrácie, vadí kopec veci, napríklad spomeniem teraz tú demonstráciu v Bratislave, veľmi sa mi nepačilo, keď tam zaznel výrok, napríklad, že chceme biele Slovensko. Hmm. Proste to bolo, to bolo moc. Neviem. Hoďte a zase, ako Treba si chrániť hranice. Ilegálny imigrant je odsúha ilegálny. Ja to chápem ako niečo zakázané, niečo nedovolené. Proste keď to za komunistov fungovalo. Uh, ja jednoduché boli, uh, teda, boli zakázované aj odchádzať, ale aj prikázať. Teď je taký problém zavrieť hranice, už keď sme pri tom. Neviem. Není som jednoducho tak zdatný v dôvedomostiach ako vy. Nemám čas na to, aby som jednoducho veci mal až tak dohľadky. Omezený som tým, že jednoducho si viem sám dohľadať z krátkosti môjho času alebo čo jednoducho si dopočujem z médií. Takže sa ospravedlňujem za svoju jednoducho nekompetentnosť a to som rád, že teda mám možnosť vypočuť ľudí, ktorí jednoducho takto k tomu objektívne sa snažia pristupovať. Mm. A Ďakujem tomu, môžem si to a typujem, že je hneď sám troška lepší a obiektívne ten názor. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za takýto názor, ktorý je dnes skôr v tejto relácii ojedinelý, ale fajn. Dobre, môžem sa k nám, uh, jasné, môžem nech sa páči. Ja, ja chcem povedať, že um, ja chápem ten strach a znepokojenie ľudí s utečencov, ako proste strach z neznámeho je úplne prirodzený, ale odmietam ho živiť. Ja si myslím, že je veľmi dôležité veci vysvetľovať a napokon som rád, že tento poslucháč sa dotkol tej demonstrácie, pretože tam zazneli veci nie len toto Biele Slovensko, ktoré už boli ďaleko hranou, ako tá výzva na, na obesenie, to proste e, také, také priame výzvy, viete, že v Česku s tými maketami šibeničnými, že to teraz rieši policia, my sme sa ani nepozastavili nad tým, že, že proste na demonstrácii zazneli takéto výzmy, ktoré ak to má historickú pamäť, tak vie, že vždy viedli do slepej uličky. A chcel by som pri tejto príležitosti poukázať na jednu vec. Mňa obzvlášť zaráža, ako sa ľudia nechajú nachytať A ľuďmi, ktorí zneužívajú tieto, te, uh, tieto veci na, na, politickú, na politickú kampaň. Viete, zoberete si, čo sa podarilo Kotlebovi, čo sa mu podarilo v Bystrici. Proste, ako zrujnoval tú župu, ako vedel a keď vie, že nezaberie na túto otázku, tak si vyberie otázku imigrantov, Rómov a tak ďalej. Už na začiatku som hovoril, že keby proste takíto ľudia naozaj mali riešenia, tak riešia moc oligarchov. Vybiť si svoju zlosť na skupinách, ktoré sú fakticky fakticky bezbrané alebo sú ohrozené rovnako ako my, keby sme sa vložili do tej situácie. Ja považujem za mimoriadne zbabele a v tejto súvislosti ma naozaj znepokoje jedna vec, ktorú som načetol už pri Greko. Že ak my nebudeme chápať podstatu toho systému, že vinní sú za to tí mocní a nie tí chudáci, voči ktorým obraciame svoj hnev, nikdy sa nepohneme ďalej. Bohužiaľ, u nás tá nenávisť a nenávisť preniká Slovenskom, presakuje tak hlboko, že my sa už nenávidíme ani navzájom. Keď učitelia štrajkovali a žiadali vyššie platy, tak ja som sa stretol s ľuďmi, ktorí vykrikovali, že aj my chceme závideli tým učiteľkám tie 300-400 eurové platy namiesto toho, aby pochopili, že všetci si musíme dopriať z oči v oči tým, ktorí to tu všetko rozkradli. Hmm kde sa podela tá prívetivosť a pohostinnosť tohto národa. Vysývam tu túto... Štúr. A chalúbka. A chalúbka, no. A chalúbka, Z chalúbku sa cituje najčastejšie, len záverečné, štvorvejšie morho. Lenže prečítajte si celé morho a nájdete tam aj verše o tom, aký sme mi pohostinný národ. Ako vždy cudzinca príjmeme s otvorenou náručou. Ja sa pýtam, je to mýtus alebo sa to niekde vytratilo? Kde je tá spolupatričnosť ľudí alebo tá jednoducho tá, tá prirodzená vlúdnosť, ktorá bola vždy Slovákom pripisovaná? Dnes sme len rozhaštení, hysterický, bojíme sa, čo hovorím, čiastočne sa dá pochopiť. Ale je to deštruktívny hnev, ktorý k ničomu dobrému nevedie. Dobre, skúsim ešte ja jednu takú, takú výhradu, ktorú počúvam smerom k migrantom a potom aj dáme poslucháča, trošku počkajte na linka alebo potom zavolajte, keď položím otázku, alebo teda zostanete. Uh, hovorí sa, že tam je najväčší vlastne problém s tými imigrantami, keď to teda nechcete hecovať, ale ostať naozaj v tej vecnej rovine, že vlastne že prichádzajú z iného kultúrno-náboženského uh, prostredia. A že jednoducho toto robí problémy. Koniec koncov argumentuje sa aj tým, že otázka multikulturalizmu, ktorý sa v Európe dlhodobo pestoval, zlyhala. Že to dokonca priznala samotná Merkelová, že to pochopili už aj Švédi v minulosti. Že jednoducho ten multikulturalizmus v tej podobe, akého chcela pestovať Európa, proste nefunguje. Že že sa vám akoby ukazuje, že tí moslimovia si proste prinesú sem tú svoju vieru a že jednoducho oni ako sú nekonfliktní, kým sú proste v nejakej menšej skupine, ale ako náhle sa tá skupina zväčší do tej miery, že je už aj politicky zaujímavá, tak si začnú diktovať podmienky a že vedia byť v tomto smere dosť nekompromisní. A že na základe toho sa vlastne ukazuje, že to je problém, keď vám sem príde do Európy niekto z tohto iného prostredia kultúrno-náboženského tu sa viete s týmito výhradami do istej miery stotožniť, alebo, alebo ani nie? To ste otvorili tému, ktorá by bola na ďalšiu hodinu. Pretože poviem to veľmi stročne a skratkovito a to sa mnohým nebude páčiť, lebo toto je tiež do značnej miery ideologický problém. Ako keď to hovorí Merkelov a keď to hovoril Cameron o to multikulturalizme, viete, to sú konzervatívci a takto k tomu problému pristupujú. Ja by som mohol povedať iné príklady. Aby ja som mohol pr povedať príklady kedy naozaj väčšina pristahovalcov pracuje. Tie problémy get vznikajú nie z tých, ale e, problémy tam vznikajú druhogeneračné z detí, ktoré trpia už aj do značnej miery rasizmom, keď im nechcú dať prácu. To je niečo podobné, ako my máme problém s Rómami. A proste vytesňujú ich do podoby, kedy ten problém je naozaj ťažko riešiteľný, ale ja by som vám odporučil... A ja si myslím, že už je potrebné na Slovensku robiť aj diskusie nielen takto, že my sa tu budeme sporiť a hovoriť si nejaké teoretické poznatky, ale skutočne, že potrebujeme, nechcem povedať, že vzory, ale potrebujeme tú skúsenosť. Potrebujeme, mali by sme tu mať proste ľudí, ktorí tu, imigrantov, ktorí tu žijú 10-20 rokov, ktorí sa do tejto spoločnosti začlenili, po slovensky niekedy rozprávajú lepšie ako našinci, ktorí si ctia túto kultúru, ktorí boli do nej integrovaní. Viete, problém integrácia, to je jedno, či hovoríme v prípade o rómskom obyvateľstve alebo o pristahovalcoch z moslimských krajín, je problémom celej škály veľmi zložitých vecí, ktoré sa nedajú vyriešiť takto od stola. Vy môžete, ja by som vám vedel povedať x príkladov, kedy alebo tie problémy začleňovania pristahovalcov sú veľmi podobné ako problémy Rómov. Že oni vám na jednej strane povedia, že nechodia do školy, na druhej strane ich dajú do školy do jednej, takej monotematickej, kde učiteľka je biela, ktorá ich často nenávidí, tie deti utekajú z tej školy a oni potom povedia, že nemajú prirodzený vzťah v vzdelaniu. Proste je to súbor tak komplikovaných vecí, že vrátim sa k tej otázke na, celkom na začiatok, kde som povedal niečo, čo mnohí v hneve, ktorí tu srší z tých reakcií, asi prehliadli. Kde som povedal, že podľa môjho názoru nie je možné v súčasnosti prijať na Slovensku veľký počet migrantov, nie preto, že by som si to neželal, ale pretože táto spoločnosť mentálne na to nie je pripravená. Keby sme tu prijali väčší počet migrantov, vyvolá to, vyvolá to možno nepokoje, nechcem, nechcem dramatizovať situáciu a je to spôsobené práve tým, že, že to obrovské množstvo predsudkov, keď to ja vidím, to obrovské množstvo práce, ktorá by tu bola na to, aby ľudia pochopili, že sa musia zmeniť vzťahy, absolútne. Celý ten prístup, celý ten systém, ktorý by mal byť nastavený tak, aby to bolo riešiteľné, no tak uh, by sme sa na to pozerali celkom inak. Tie severské krajiny napokon uh, sú um, aj to Švajčiarsko, oni tam nemali reálne problémy s imigrantmi. Problém nastal v momente, kedy prišla kríza. Viete, lebo to je to isté, ja hovorím často že moslimovia, alebo v tomto prípade imigranti, sú sa môžu prepačte už, keď hovorím tak dlho, tak už mi preskakuje hlas, sa môžu stať židmi 21. storočia. Obetnými baránkami, na, ktoré, na ktorých zvalujeme vlastné pokašlané životy. To, kým neprišla kríza, Proste tieto veci neboli brané tak dramaticky a nie preto, že by sa nevyskytovali. Ja som vám povedal ten príklad s 10 000 čečenskými utečencami. Boli aj uh, horšie alebo väčšie vlny. Ale my sme proste nevnímali, tak vypuklo tieto veci, že nevnímali sme ich ako problém. A ja hmm. chápem jednu vec u ľudí. Viete, keď uh, politici, ako to správne povedal aj ten poslucháč, kašľú na ľudí, keď neriešia ich problémy a keď sa všade hovorí o chudobe Rómov, o nešťastných životoch utečencov a tak ďalej, tak ľudia si povedia kurník šopá, kto sa postará o mňa. Oni nechápu a nie sú ochotní chápať, že tí ľudia sú o veľa väčších problémoch ako oni. To je z ich strany možno sebecké, ale pochopiteľné, lebo oni naozaj majú pocit, títo ľudia, že politici venujú väčšinu energie, hmm. napokon väčšinu mediálneho priestoru je venovaná týmto otázkam. Kedy naposledy média riešili otázku prepustených e, robotníkov? Kedy sa nejak, či sa takto zoširoka venovali vranovským šičkám? Či sa takto venovali hladovým dolinám a problémom, ktoré majú e, ľudia e, či už nezamestnaní alebo ohrození nezamestnanosťou. A viete, keď tieto otázky unikajú e, mediálnemu diskurzu a politickému zvlášť, a keď ľudia namiesto toho počujú stále o problémoch s Rómami, s utečencami, tak to prirodzene vyvolá hmm. veľa vášni. Ja tomuto rozumiem. Ja toto plne chápem, tej naštvanosti ľudí, len ich upozorňujem na to, že si zvolili zlý cieľ. Dobre, niekto čaká, niekto čaká skoro 10 minút na telefónnej linke, tak, tak naozaj ako zúcty k nemu zúcty. už musíme túto otázku vypočuť. Jasné. Dobrý večer. Dobrý večer, mala to byť úplne kratočká otázka, a potom ste tam rozobrali strašne ale najskôr tú kratočkú otázku. Chcel som byť zodpovedný Slovák, ale za boha som neprišiel na to, ako urobiť to, aby sa neurobil problém v Afrike. Nech som urobil čokoľvek, tak v Afrike ten problém by bol. Či by som bol ja jeden Slovák alebo 5 miliónov Slovákov, ja si to myslím. Takže fakt, ako sa hovorí, tuto tí naši politici by pre nás neurobili s tou Afrikou vôbec nič, takisto tí európsky vôbec nič. Oni urobili len to, čo potrebovali urobiť problém. Aby sa toto urobilo povedomie, ako hovoríte, s, e, napríklad, aby Kotlebovi vstúpili preferencie. Toto všetko je prvodná mafiánska hra. Toto tu sú úplne, nám držia za, tam za spodok a nechávajú nás e, sa teraz kúpať v šťave. A teraz ešte niečo, pán Chmelár, k vám. Sam ste to povedali a vám nefunguje funguje logika. Vy ste povedali, dovtedy nebol problém, kým není kríza. Na Slovensku kríza 25 rokov. Čo to budú robiť? Problémy. Kto ich vyberá? Ja ich pôjdem sám osobne vyberať, ty môžeš, ty nemôžeš, nie. Preto ľudia majú strach. Keby ste tu nastehovali, že pokúšime, že tu dáte, aby sa tu nastehovalo 20 tisíc Japoncov, nikto by nepovedal ani slovo. Pretože Japonci nerobia bombové útoky. Trošku sa pozrieme trošku na ako to tam funguje, že to je úplne odlišné. A že prečo majú tí ľudia strach, alebo ho majú mať, prečo strach? Pretože ešte raz, sam ste povedali, vo Ševčarsku problém nebol, kým nebola e, kríza. Odrazu tam problém je, ako je kríza. Na Slovensku kríza je 25 rokov. Myslíte si, že to je lepšie? Dobre, ideme uh. po odpoveď a potom ho už prepustíme do Bratislavy, dobre? No. A, no. A, ďakujem. A no. počkajte, ešte, ešte, ešte, dochodne, pa, počkate, počkate, nepočuje, teraz, teraz. Ešte raz. Ešte tú otázku, prosím, zodpovedať, čo som mal robiť predtým, ako bola kríza v Afrike, aby tá kríza nebola, keď som zodpovedný za ním? Áno, a... dobre. Dobre, Teď. ideme na to. No. Dobre, to je strašne dôležité pre mňa. Ja dobre, dopo. Ako mohol zabrániť posluchač, ktorý chce byť zodpovedný, keď sa vlastne. to je, to je veľmi Ďakujem, to sú veľmi zaujímavé otázky. Začnem teda od konca. A, viete, ako rozlišujeme osobnú zodpovednosť? A zodpovednosť krajiny alebo civilizácie. Ja samozrejme, nehovorím, že vy, odkiaľ je ten poslucháč, už, aby som nepočul neviem, z, nejakej, z vašej dedinky, oh, že vy s vašou rodinou ste že si musíte sypať popol na hlavu, proste to, toto rozhodne nie. Ale viete, politiku, respektíve povedal som na jednej strane to bohatstvo, z ktorého žijeme, na druhej strane politiku, ktorý, ktorú robíme, bezprostredne súvisí s tým, v akom stave je svet. Ja vám poviem, čo by sme mali robiť, lebo toto naozaj nie je otázka vášho osobného rozhodnutia, hoci, otázka vášho osobného rozhodnutia môže byť napríklad na to, aby ste to od tých politikov vyžadovali. Ja vám poviem jeden e, recept, ak chcete, alebo jedna, jedna konkrétna vec, ktorá by zaručene pomohla Afrike, lebo toto dlhodobo hovoria ľudia, ktorí sa Afrikou zaoberajú. A nie zdánlivo veľmi jednoducho, pustiť Afriku na svetové trhy. Viete, princíp tohto zbastardeného neoliberálneho poriadku spočíva v tej falošnej predstave voľného obchodu, ktorý je proste už ako si pseudonáboženskou dogmou, lebo voľný obchod v podstate nikto nikdy v živote nevidel. A keď sa to hovorí o liberalizácii svetového obchodu, vždy sa to myslelo tak. Otvorte nám trhy, hovorili sme chudobným krajinám, alebo tak sa to má robiť vo voľnom pohode, nemôžete sa izolovať, ale pritom na druhej strane Spojené štáty mali jedny z najvyšších cieľ na ocel a ešte na, nejaké, ešte na nejaké výrobky. Oni si svoje trhy chránili a na druhej strane tých Afričanov na ne nepúšťali. My nepotrebujeme rozdávať Afričanom almužny. My by, my by sme to čo, to, čo zásadné môžeme urobiť pre Afriku, nie je posílať im peniaze, alebo ich môžeme liať do bezodnej diery, ale pustiť ich na trhy. Na, pustiť Oni so svojimi polnohospodárskými produktmi by sa uživili aj sami, aj bez našej pomoci, keby sme sa k ním správali fér. To je alfa a omega celého nespravodlivo postaveného poriadku, z ktorého pochádzajú mnohé problémy alebo väčšina problémov sveta. Tie ostatné veci... čo to bola tam... otázka toho, že však áno, nebol tam problém, kým nebola kríza, ale na Slovensku je kriza 25 no, rokov, viete, tak budú robiť problémy. Ja chápem síce, ako to, ako to myslíte a ja tvrdím, že naozaj my sa nevysporiadame na Slovensku s tou situáciou, kým neurobíme niečo zásadné. A ja napríklad za najzásadnejšiu otázku považujem, poviem to úplne otvorene, dokonca ako aj ako politickú tému, na ktorú nikto nemá gule, vrátenie nakradnutého majetku. Viete, tu sa za 25 rokov rozkradla táto republika pod rúškom uh, zavádzania trhovej ekonomiky a otvárania svetu a vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou. My sme tento štát rozkradli tak, ako nebol rozkradnutý nikdy. Už nemôžeme sa vyhovárať na komunizmus po štvrtstoročí, na komunistický režim. A to sa netýka len Slovenska. Ja som v minulej relácii spomínal uh, ešte toho Jeffreyho Sechsa, ktorý vypočítal, že neoliberálne reformy v Rusku v 90. rokoch viedli k väčšej katastrofe ako vpád Hitlera do Ruska v 41. Hm. Čiže toto je alfou a omega, ale prepačte, ak sa pohybujeme v termínoch ekonomických a globálnej krízy, globálna krí finančná kríza a, a celý ten proces vypukol v roku 2008. Rok 2008 v každom prípade je kľúčový medzník, lebo viedol k viacerým zmenám, ktoré. Doteraz ešte, možno nevnímanie tak citeľne, pretože Spojené štáty sa mu bránia. Oni sa snažia za každú cenu udržať to svoje imperiálne postavenie, ale od roku 2008 minimálne už nemôžeme hovoriť o monopolárnom svetovom poriadku, kedy si Spojené štáty mohli robiť naozaj, čo sa im zachcelo. Už musia taktizovať. Už museli rozšíriť aj 2 g osmičku na G20-ku. Už musia rátať s novými hráčmi ako nastupujúca Čína, India, Brazília. Mm. Proste a kríza sa prehlbuje a má čoraz závažnejšie dôsledky na celý svetový systém. No a práve Čiže preto toto hovorí toto nemôžeme... viete, že, bude, že to kríza je a budú tu robiť neplechu tí migranti. No, uh... Lebo že tu je kríza. Teraz. No ale toto hovorím, toto nie je, áno, ale toto nie je spôsobené nejakými, akože porovnávať to s tým 25-ročným vývojom Slovenska proste nie je celkom na mieste, lebo toto sú naozaj veci, ktoré boli spôsobené tou obrovskou vlnou destabilizácie po roku 2008. Lebo my stojíme, zase sa oblúkom vrátim k tomu Grécku, my stojíme pred bankrotom mnohých štátov. My sme zúžili ten problém na Grécko, ale ja som vám tu citoval tie čísla, keď sa vrátime k tým obrovským dlhom, tak zistíme, v akom stave je vlastne svet. Ja som toto minule hovoril, však som tu mal e, Martina Klusa, politológa, vášho kolegu, politológa, e, že však ale hovorím, že veď oveľa viac zadlženou krajinou, ako Grécko je preto Amerika, že a hovorí, že áno, ale že Amerika si vládze splácať svoje dlhy. A Grécko nie, to je... že to je ten akoby ne... problém, že vy nemôžete porovnávať zadlženosť, porovnávať môžete schopnosť splácať dlh a... Je to, problém, je? je to síce problém likvidity, ale proste to nie je pravda, že Amerika dokáže... Proste Amerika má len pred sebou ďalšie a ďalšie bubliny, ktoré, ktoré postupne sprasknú, tak ako tá hypotekárna. My už pred sebou žiadne bubliny nemáme, jedine tie, tie, tie spánkové. V každom prípade vám ďakujem veľmi pekne, ďakujem Mala, že ste prišli a že ste strávili teda aj nadčas dnes tu. A takisto ďakujem poslucháčom za to množstvo mailov. Ja viem, že všetky som nestihal prečítať. Nebol v tom nejaký zlý zámer, ale jednoducho sa to nedalo všetko stihnúť, lebo dnes ich naozaj prišlo požehnanie. Takže ďakujem aj poslucháčom, že vydržali s nami až do záveru tejto relácie. Majte sa pekne dopočúť a sa s vami Boris Korovný.